of the emperor. Jason. Jason. Jason. You were almost a grilled sandwich. right. That's my game. This place is incredible. Bom dag aloha. Bom baker. Unkel det er faktisk supert det er 55. Er fantastisk. Og påsken er over. Eh, det nærmer seg sommer, det er faktisk Superfint vær ute nå, men vi sitter inne i studioet mi på Storhau og skal spille en spesialepisode. Er det en påskeepisode? Nei, Vår episode kanske? Post-påskeepisode. På post ja, post-påskeepisode. Vi må ta en sats for denne. Jeg heter, som vanlig, Fortsatt We, oui. og så har vi noen spes spesielle gäster i studio. Eh, det er min venstre hånd. Hvem har jeg her? Hallo, Magnus. Jeg også er også litt spesiell, så... Men derfor er gjest, vi en spesiell har også... Joachim! Jeg heter fortsatt Joachim. Det er bra. Ikke Nei, Jo da, du er jo plentig spesiell, Jukka. <laughs> Men så har vi den, vår utmerkede spesialgjester. Hvem sitter her? Det er Tristan. Kjempegøy, Tristan. Eh, jeg hører du fan av oss. Er du? Ja. Ja. Har du hørt på alle episodene? Nei, jeg har ikke hørt på alle <laughs> Altså, meg og deg, Jokka, vi har ikke egentlig tenkt at våre lyttere er av den yngre gardet. Nei, altså, ne dette innholdet er jo uredigert, ufiltrert, ja. og, og de kommer ikke til å vokse opp krenka, i alle fall. I alle fall ikke sarte, de <laughs> nei, som hører på oss. Nei, nei, de er ikke det. <laughs> uh, men det er jo kjekt å høre at, at vi har noen yngre lyttere. Uh, jeg tror ikke vi skal justere oss i forhold til, det publikumet. Nei. Nei. Uh, men du er jo kjekt vite at vi har både unge og gamle lyttere. Det har vi. Ja. Jeg synes det er veldig bra at vi har noen lyttere i det hele tatt. <laughs> ja. Ja, ja, det er faktisk sant. Uh, Spør ikke noen rolle hvor gamle eller unge de er. Neida. Så Tristan, vi uh, ja. kan snakke litt om deg nå hvis det er greit. Ja. ja. Uh, så uh, vil du kalle deg selv en gamer? Uh, ja, det vil yeah, jeg. Ja. Er du en casual gamer, hardcore gamer, har du en, på en måte en definisjon? Uh, en ganske normal gamer. Ganske normal gamer. Hvert uh, du forskjellen på en casual gamer og en hardcore gamer? En hardcore er vel en som grinder veldig mye. Ja, det er sant. Nå, nå hører jeg at du bruker engelske uttrykk, og det er jo veldig vanlig i gamermiljö och grinder och vara hardcore eller casual. Um, men det det hörs ut som du har spelat många spel i alla fall. Ja. Ja. Eh, uh, du säga si er favoritspel ditt? Uh, det måste vara Roblox. Eh, <laughs> uh, är det ett sånn Lego spel? Jag tror jag tror eh uh, studiu du hjälpte mig är Roblox? Roblox är väl uh, ett stort spel. Der det er der du kan lage mange små spill inni. Okay. Det er sånn du spiller det. Okay. Så det er mange millioner små spill i det store programmet Roblox. Så du kan spille. Så det er litt sånn 1-2-3-spill.no uh, egentlig? Ja. ja. Det er litt sånn. Hva, hva synes faren din om, om Roblox? <laughs> Han liker ikke det så godt. Men det er jo... Det er jo Online, sant? Ja. Og du, du spiller alltid med masse andre folk, så det på en måte sosial... Ja, det er jo mye... Du snakker mye med folk og sånn. Ja. Uh, det vi kanskje kan røpe er ja. at uh, Tristan uh, lager jo ting inne i Roblox. Ja. Og du var nettopp sammen med en kjendis og fikk hjelp. Ja. Hvem var det? Det er Shifox. Ja, nei... Er... Hvem er Shifox? Sånn. <laughs> det er en som... Uh, jeg er god på Roblox, og hun har lagt mye spill, og så tjener hun millioner i året, tror jeg. Ja, hun tjener millioner. Hun er fra Sandnes. Imponerende. Og hva er dette med den kodeklubben som jeg har hørt om? Ja, det er ja. kodeklubben. Kul! Og så kom hun på det her to ganger. Ja. Så sa du at du hadde har du lagt ditt eget spill nå? Ja, jeg holder jo på å lage et eget spill. Ja, og hva, hva handler det om? Eh, hvis det er sånn Roblox, eh, det er sånn... Spel du har det är sån pengar in i spel på mode. Mhm. Eh, men så har jag så har ett fake att av dig. Bara moddet på mode. Så det är fake Robux. Okej. Okay. Betyr det att folk kan vinna eller ta fake Robux? Eh, ja, du du ger ju fake Robux till folk. Ja. Är det det spelet handlar om? Eh ja. <laughs> Og han lite litt krøll, ser du. Ja. For du har noen sånne... Ikke Noldus. Hva er det du kaller de? Hva er Noldus? Nei, de som driver rundt og har masse, alt for mye feikpenger. Og så kommer er... du på toppen av den neste. Åja, det er, oh, ja, er sånne uh, DuPers. dupers. Dupers? Ok, det her det det er, er masse uttrykk. Det er sånne som har sånn, uh, masse skript. Og så driver de å bare ødelegge hele spillet. For alle sammen. Ja. Det er jo pøbler, altså. Ja. ja. Online pøbler. Men ja. var det du som ble kvitt eller var det han italieneren som jobbet for deg? Ehh, det var vel begge to. Begge to. Han har en italiener som jobber for seg. Hvem? <laughs> en, en gutti fra Italia som får litt Robux nå og da for å skripte og ting. Er det ikke sånn? Jo. Ja. <laughs> er du <det> seriøst? Ja. Hva <laughs> kjenner han eh, creepy italiener for å gjøre skripte hva? Banjana, banjana, misguzi, misguzi. <laughs> Okej, okay. Men det var ju jättespännande. Altså, du har ja. fått en anställning rätt så här. Du du, du er Big Boss här. Men er... han får inte så mycket pengar då. Hur mycket får han? 10 Robux kanske. Det är väl inte så Kvadre det är väl kanske mindre än en krona. Ja. Åh oh, ja. Då blir det kanske fri juliferi en gang. Han måste ta med sig telefonen så på resa så han kunde skrifta för Dresdan. Ah, ok. Dette er avanserte ja, ja, ja. Det, det er jo økonomien her, sant? Du må ikke si dette så noen fra arbeidslivskriminalitet hører Det <laughs> Nei, men det er fascinerende. Altså, hvordan sånne interne in, in, økonomier dukker opp i spil, ja. og genererer genuine penger. For folk kjøper jo, barn spør jo det Robux, i stedet for å lomme penger. Uh, og det, dette må jo foreldrene dekke, da. Uh, ja, siden jeg uh, er inne i spillet mitt, så kan du jo, det høres ganske dumt ut, men ja. du kan kjøpe bare fake Robux for Robux. Ja. Ja. Uh, men, men sier at det er jeg i spillet da, altså, altså jeg har jeg en figur i spillet? Ja, så går jeg bort til en automat eller noe sånt? Nei, du har en sånn, uh, hvordan skal jeg se det, det er litt sånn så, uh, jeg kjenner om dere har Stand, det er sånn, det er en sånn ting der du gir folk penger, okay. og så må de på en måte claime okay. den, ah. og, de claimen, og de har gjort det, så kan du donate til folk, og gi penger og sånn. Ok, ok. okay. Men og så er det jo de som kommer på Liderbåd som får jo, det er mange folk som spør dem om de kan donate dem ska kan jag så på jag exåg på Råburtal, det stod igen äkta laminate där. Ja, jag såg han. Jag såg han. Det laminate till 15 kr. Det är ju akurat detsamma bare i et spill. Ja. ja. Bara med Faker och. Jag skulle ju ha satt upp en uh, robots där sett ner på någon. Men det jag att det får ett glas med saft för 15 kr. Vad kan får jag i det spelet? 5 kronor box falska pengar. Ja. Ja, falska pengar får. Det är många som har lust ja, på det. Falska pengar. Ja, så utan väldigt Ja, det är många som har lust på det och Ja. Ja, jag tror inte folk har lust på äkta Robux. Men det som är, de det där fick Robux det är inte så många som spelar i spelen. Okej. Okay. Det är bara sån ägg intresserad i. Okej. Men men denne fake Robuxen. Ja. Det är en det är nog dyr på. Det är något som finns ja, ja, ja, ja. i den världen. Ja, ja. Så, uh, ok. Uh... Men jeg har jo en drøm, for hvis vi graver litt i, i Supertech sitt arkiv, så har vi noen ganger sagt noen sånne spill-ideer vi har. Ja, ja, ja. Synes du vi hører de, Tristan? Ja. Du begynner bli ordentlig god. Mhm. du klarer å lage en av de? Kanskje. Ja, ja, ja det er det verdt. Jeg går så. jo på dataclubb, så kanskje jeg kan greie det. Ja. ja, det hadde vært kult. Ja, det hadde vært kjempekult. Men hvis vi spoler tilbake, Tristan, før, Eh, Roblox, ja. husker du hva er det første spillet du spilte med? Det var jo Mario, det begynte jeg begynte med. På Wii U? Eh, ja, eller var det på telefonen din? det husker jeg ikke helt. Jeg tror det var på Wii U. Nysip på Mario Bros, jo. Ja. Er det denne to-dimensjonale, eller? Ja, det ja, okay. ser som gamle Mario, ja. men i sort-vitt og fine farger. Ja. For det første spillet jeg spilte på Nintendo Entertainment System, var jo Super Mario Bros. Det var det første spillet? Ja. Ja. Så, ja. Paralleller. Paralleller. Paralleller. Det er helt fantastisk. Mange, mange tider i mellom, men likheter. Lik Hva er populært i klassen da? Eller um, på skolen? Det vet jeg ikke helt, det, det må vel være FIFA da. Det er mange som spiller FIFA sin, det er som er fotballgutter i klassen. Er du en fotballgut? Eh, nei, det vil jeg ikke si. Nei. Men spiller du FIFA, da? Ja, bare for å få rødt kort. <laughs> okay, ok, den man grave litt i, altså. Rødt kort, er det kult, eller? Hvorfor? Ja? Nei, det er løye når du får, jeg tror når du får fem røde kort, så bare taper du hele kampen, eller noe. Jeg husker ikke helt hvordan det var. Er det en ekte FIFA-regel? Jeg vet ikke. Vel, det er en regel som gjør at det, hvis det er få spørere på banen, ja så ble Campen... då ble, altså, ble GoBow walkover, tror jeg, etter ja. det laget med... Ja, det er noe sant. Jeg vet ikke om det noen har hentet at ett lag har mistet fem spill, eller? Nei, det er ikke, <laughs> ikke så <jeg> kommer på. <laughs> det var så sykt ut. Men du nevnte noe tidligere, Magnus, at det var en kull cool funksjon i gamle dager på, på FIFA. Ja, i gamle dager, altså slutten av 90-tallet, så spilte jeg FIFA på PC. Og da, eh och då eh du eh dessa tastarna då eh på och eh, alltså du brukte piltasten då gå med och så brukter du eh, eh någon av taltasterna då till att eh när bokstavstasterna till att skjuta och tackla och centra och sånt. Og det var W A S D som var liksom springning och skyddning och sånting. Så att du var Q uppe till vänster då og det var en sånn grov takling som du kunne liksom bare, du drylte bare og holdt eller du bare meide dem ned og sånne og det ble jo så regelrødt kort men hvis du havnet for å bli siesynet til dommer og du gjorde det, og dommeren ikke så det så, så slett under med det men uh, den funksjonen ble fjernet etter uh, FIFA World Cup 2002 Da skulle det være fair play Da skal det være fair play da, uh, Altså, jeg har jo spilt litt FIFA i yngre dager, og då da hadde du på en måte sånn soft tackle og hard tackle. Og den, altså, den mye taklingen, da går du inn og prøver å ta ballen, mens det andre var jo sklittakling. Men det er ikke den du de snakker om. Nei. Okay. Det var en enda takker. Ja, for med tastaturene så var W var springing, A var takling, S uh, var sentering og D var kyling, og så hadde du Q oppe der. Mm. Og D var sånn råvtagling. Nej, okej. Okay. Vad är en eller, eller vad är den funktion Det var faktiskt sjön fram där i fjärd, eller? Ja. Mm. Ja. Jag känner hur. Mm. Ja. ja. men men, men du, spiller, spiller du online og och tacklar folk då eller? Eh, Nej, jag kanske inte spelar så mycket online på FIFA. Nei. Du spelar mot datorn. Ja. Och så försöker få så många rö kort du kan. Jag försöker spela mot eh, halproff Är det semi pro eller någonstans? Ja, jag tror det. Som sånn hacke over uh, normal kanske. Uh, ja. ja. De har ju fått väldigt många nå nivåer nå. Där liksom nybörjar och amatör på semi proff och professionell och så är det eh jag har då på ändestopp, det är class och så är det legendary tror jag innan eller högst upp. Då är det Holland då når det spelas. Jeg har tatt noen kamper på Legendre både for i forrige, men jeg synes World Class er faktisk ganske vanskelig hvis også, Og så har jeg jo sett på ja. FIFA, så har de laget et eget lag, også, som er bare med bra spillere, tror jeg. Men jeg husker ikke helt det laget heter. Det, det er alltid med team heter ja. det. Mm. det, det er kun det jeg spiller, for jeg som stand var så kjedelig. Oh, ja. En sånn egen modus som heter Altmed Team. Ja, du lager på en måte ditt ultimate lag. Ja. Ditt drømmelag. Då henter du spillere fra hele verden. Ja. Mm. Det er du trenger XP av en variant for å få tak i dem. Ja. Og så får, har du jo penger der og i Ja. Som du tjener med å spille camper, eller vinne turneringer, eller spille online. Og, ja. Så det er egentlig litt som Roblox. Du ja. får uh, coins i spillet Du kan til og med kjøpe det med ekte penger Åja, oh, det gjør jeg Men det gjør jeg ikke Lenger <laughs> Det gjorde du før ja, Lenger siden <laughs> altså, Dette er noe jeg ikke har snakket mye om Altså økonomien Altså Modification Spill er ikke lenger et spill Det er en service Det de skal tappe deg for penger hele tiden Altså, før hadde service servicestasjonene spilautomater. Ja. Nå har vi mikrotransaksjoner. Ja. Og de, det de, de, de holder jo ikke bare å kjøpe spilet. De skal liksom ha sånn sesongpress og skins og pay to win, pay to skin. Du kan betale for Uh, forskjellige spillere, så Legendary Icon, som det kalles Du kan kjøpe såkalt FIFA Points ja. så kan du bytte disse FIFA Points inn i FIFA Coins som mm. du kan bruke i faktisk spillere og kjøpe Legendary spillere for, for eksempel mm. Så så mange LED, så vet du nesten ikke hvor mye du har betalt til sluttet Nei, det liksom det Det burde nesten ikke ha lov. Ja, det er vel visse deler, jeg kan kalle det sånne lootboxes, det er blitt ulovlig i visse... EU har vel hatt noen ja. saker. Ja. For det er jo ikke sånn gambling. Det er gambling. Hva. Du vet ikke hva du får. Nei. Uh, du bare liksom tar og drar i denne ene av denne baditten og så bing, bing, ja. bing. Åja, oh, nå fikk en sko. Jeg vet ikke, sant? Det er helt tilfeldig. Altså, det beste hadde jo vært hvis alle var som deg, vi. Og spilte favorittspillet sitt i... Veldig mange timer å ikke lage igjen en krona altså, Heldigvis på Maskinen min nå, Som jeg skal snakke mer om senere ja. Den hadde visst oversikt over hvor mange timer Jeg har brukt på Apex Legends Åh, Kan vi få videre det? Det er 3000 timer Å, heldig ja. <tøk> Jeg har sett på Playstation <tøk> 5 Forstår det på en måte Hvor mange timer? Ja, det... det er nesten to år så. <tøk> Helt absurd mange timer Jeg så det og tenkte jeg, det mulig? uffta och det har jag ju brikt 1 krona inte 1 krona. Jag vill många en sån eh heter det tokens för att köpa nya karaktärer på. Ja, och det får jag automatiskt med bara spela. Ja. Och uh, därför vi måste ha en ny maskin för att det är ju plats inte mer tokens för den gamla. Jag vill jag vill som mitt är för det är ju någon spelskaver här som hela tiden lagar nya brett och nya kostymer og, uh, altså det det kostar ju dig noe å opprettholde denne servicen for meg. Og før var dette en ærlig modell. Du betalte 500 kroner for en boks, mm. med et spil som funket, mm. og så var handelen gjort og ferdig. Mm. Nå er det en modell der det er et system og de som lurer systemet er godt for de, men de aller fleste blir lurt av systemet. Ja. Huset vinner alltid. Huset vinner alltid. <laughs> men ikke noe i spillet. <laughs> jeg skal jeg sikkert så irritere meg mest. Eh, vi, hvis vi snakker om eh, da FIFA da, i mitt tilfelle, eh, det var jo det at det, du kjøpte spillet, og så den ultimate team-greiene for eksempel, det var gratis å spille over nettet, det gratis, men så måtte du plutselig ha Playstation Plus oh, å spille av det. Å, ja. lykkelig. Oh, ja, det er, ja. Så, så jeg betaler for Playstation Plus kun så at jeg kan spille over nettet. På FIFA? På FIFA. mm Uh, jeg spiller jo ikke over på noen av de Eller jeg har jo spillet noen med deg da vi over nettet med deg sånn Men uh, ja Så det synes jeg er det Det var faktiskt det groveste Da finnes jo noen hedelige unntak Og vi lurer på Apex og Fortnite Fortnite praktisk At du ikke trenger å ha Kanskje Fortnite Tristan at du kan spille det uten å ha abonnement? Eh, ja hmm. Jeg tror det ja? Kanskje derfor vi er så populært det er sikkert Epic da, som på en måte det har gitt noen penger til Sony. Ja, det er jo lurt, ja. fordi eh, hele de modellene er jo avhengig av større og større spillerbase. Og hvis de kan få flere, og de skal ikke ha denne barrieren med abonnement, mm. så betyr jo det flere spiller. Men PC-holdestand, de tar ikke betalt. Det er sant. Men jeg vet ikke om det kommer Nei, det kan ikke spille Altså, PC er alt for Det er marked alt for stort, det er jo at, må, at de ska bokse deg in i en type online-modell. Nå har det jo også kommet sånn ja. enda Playstation Plus, har det ikke? Sånn to du, større. Nå finns det nivåer, og det de, de nivå som det og Jukka alltid har hatt, det er noe essensial. Det er kjipaste som finnes. Ja, det er det laveste. Men jeg det gjelder. Det, det er den jeg har faktisk innom det senest i dag for å leste ned månedene spill. Mm. Jeg ja. tror den andre, den gir oss, er eh, ikke den akkurat sånn som Xbox Game Pass da? Ja, den ene tror jeg gir ja. eh, Playstation Pass eller hva det kalles. Og den andre gir bare gamle spill, gjør Ja, det er nivåer. Ja. Jeg har ikke satt meg inn i det. Men det er litt rart at øverst nivået er retrospillene. Og det mellomsnivået er litt nye titler. Ja, er det sånn det er jo? Ja. ja? Ja, det er vel noen som... Uh, Men det er jo entusiaster da, kanskje? Ja, ja, for hvis du er villig til å så er du kanske en veldig stor fan. Og da er du interessert i de litt eldre titlene, ja, det kanskje. Uh, det er sikkert noen som har regnet på dette, og markedsundersøkelser, og ditten og datten som har lagt denne modellen, og... Uh, jag antar att det är gjort med att det är väl övervägt. Ja, det tror jag. men de pröver ju och ta igen Xbox som har en väldigt solid uh, online tillbud då. Xbox har hela vägen varit i front mm. med online. Det tror för bra på det. Så det kan andra kanan så har de varit väldigt flinke med uppköp. Det sysstorna. Ja, det har jag. De, jag har köpt upp det här recke spel så ska vi också ha det låst de in i sin eh mm. uh, där passet sitt. Ja. Jag dit köp upp allt som finns. Mm. Det det, det kaplöp nådags som, altså, som, sånn som det är inte som weapon kaplöp som ikv kall krig med nåd öppköp kaplöp alltså för flest alltså de stora ska ju för flest uh, möjliga svenska under sig så att de kan ha dessa exklusiva lanseringarna. Det er kanskje litt sånn, så, nå har jeg jo begynt med Discord og sånn, der vi kan chatte, og der er det også noe som heter Nitro, eh, det er også noe sånn eh, abonnement, litt sånn, så blir det ikke en pluss, kanskje, bare du får ikke spill, men du får mange andre ting, sånn bedre kvalitet, masse emojis og sånn. I Discord? Ja. Ja, inni chatten. Ja, så det er jo også en sånn type service, da. Ja. ja. Det, er, men det er bestemål som man betalt for det. Men det de lurer sånn med, er at de sier på ett år så er det tusen år, så hvis du betaler hver måned, så blir det dyrere. Så de vil, jeg tror de vil at man vi ska kjøpe det ett år. Ja, det er alltid så sånn. Det er veldig typisk at det er sånn Ja, ja, ja nei, det, det, jeg visste ikke at det, til og med en kommunikationskanal som Discord, eh, streamingkanal, har også begynt med, hvordan du sier, betalingsløsninger og ja. abonnementsløsninger og skal gi deg bonuser for å, men grunnpakken er vel gratis. Alle kan bruke Discord. Ja. Ja. Uh, alt dette med streaming, og ja, altså, vi er så mye inne i det, Jokka, men det har vært snakk om vi kanskje skal kanskje intervjue en sånn type person. Ja, ja vi må ikke selge, selge gameren <laughs> før han er skutt. Nei, nei, vi må ikke si ja, det. Ja, det er viktig. Ja. Men det er en interessant uh, si, del av online gaming som vi ikke har så mye kjennskap til. Det er det. Og jeg ser Discord fra ungdommen. Det mm. fungerer kjempebra. De på gamingklubben, inne i sånne ulike samfunn basert på hvilket spil de liker, så finner de sammen. Ja, altså du har jo serverer du kan lage inn i Discord, så du kan få mange folk inn i ja. på et spil, og så kan du chatte og se hva som skjedde og sånn. For eksempel hvis det er noen dupere, eh, som er har, jeg har bare ødelagt hele spillet, okay. så kan du på en måte si i kjøveren til ja. han som har lagt den, og så kan han på en måte det ut. Ja. Jeg leste den jo ned av Discord uh, når jeg skulle spille Among Us, ja. fordi vi brukte Discord til å diskutere etter runden hvem var som var en slemme det på seg. Mm. I stedet en messenger-chat. Ja, exempel eksempel. Og jeg synes det här være helt fantastisk. Jeg har ikke fått med min av av de funksjonene tristene mennene da, men eh, jeg bare jeg ser vekk sånne ting når jeg kommer opp. <laughs> ja, så altså, det med, de med mange. Nå kan du kan ikke skrive ting selv Det kanske ikke bli fordi folk har skrevet stygge ting, eller? Ja, kanskje det. Men og det som også var litt vanskelig det var at hvis vi spørte som regel folk i kjente, så da men det var greit å med hverandre, men jeg synes med noen utenfra. Og da ble det skrivning Og du har jo begrenset med tid på uh, før du skal bestemme hvem du skal kaste deg ut. Og det er veldig vanske å forklare å skrive på engelsk, liksom at uh, det er ikke mer engelsk her og sånne ting på den korte tiden. Mm -hmm. Så derfor trykker jeg Discord. Og jeg har også brukt Discord i undervisningssammenheng. Fordi i fjorden når engelsk, så var det hun ene som var veldig aktiv. Hun lagde faggrupper innen på Discord. Hun lagde grupper til hvert fag som hun hadde. Så litteraturhistorie og grammatikk og sånne ting. Og det fungerer også bra. Ja, for det en lang chat som du kan scrolle gjennom. Ja. Ja, og så, og ja, så har du forskjellige, sånn som så Tristan sier, forskjellige infor litteratur, engelsk litteratur, så, så kan du for eksempel ha information. eller møte. Ja, sånn, hvis du går møter, på profilen din, så går du jo over grann og kjeft deg profilbilder og sånn. Hvis du søker mm. på nettet, så kopierer du et bilde eller noe. Mm. Så litt som så reddit? Ja, jeg synes det er bare, ja. En reddit møte, Messenger på en måte. Ja, noe imellom der. Noe imellom der. Nei, tydeligvis så er det mye muligheter i Discord, og vi har jo allerede brukt Discord. Hva Vi brukte et chatteprogram... Gjorde <laughs> vi ikke, når, vi chat... når vi... Det var ett eller annet program vi brukte før i tiden, når vi skulle prøve å spille inn dette. Uh... Teamspeak? Var det Teamspeak? Men det var jo til voice chat. Uh... Da var det vi Teamspeak. Ja, men nu du når vi lagde sånne rare serverer, og så fant vi stavanger... Og vad begångt all. Jag tror det er Teamspeak. Är det er Teamspeak ja? Ja, ja, ja, ja. For det var det Google sa att alla intresserade ja, ja. brykte. Handlade om alla ja. bokstav. Ja. ja. men folk var tydligt alltså jag tror kanske Discord är en större det är mer möjligheter i Discord i Discord ja. än samling när med Teamspeak. För där är Jag trodde som skulle köpa Discord også, hele Discord på mode. Ja ja. Og det är ju bara de rika så här. Ja. Fega mikrosoft så kommer jag köpa det. Det var faktiskt Elon Musk, Elon Musk så det där en gång in. Ja, han er, han var skeptisk av. Ja. Ja, det är ja. launch. Han han på det efterpå. Det är så som är tröttar. Jag vet inte. Det låver inte bra för Discord vis handling köper något, tänker jag. Men får se. Vi får se. Like from your til Ska jag över till som vi har varit borta i några eller? Ja, så senneplanen är bortveck. Ja, klockan gick upp och på. Men sist gång, sist gång med spelade en episod i Ukka så hade du med en en drøm, en plan om lite eh streamarepisode. Jag men kallade det femårsplan, så kan vi köra. <laughs> men ja, det det är ju om små steg om gången. Nej, ja, men strama iskrömgången. Iskrömgången. <laughs> så men eh men kan ju pröva och eh, ja, gå over til kan vi ha spilt i det siste, kanskje? Skal, ja, skal vi da? Det er jo alltid interessant å høre hva folk har gjort på og spilt i det siste. Uh, skal man gå motsatt vei, eller samme vei? Ja, vi kan gå motsatt vei, kanskje. Ja. Skal vi begynne med Tristan? Det kan vi. Ja. Uh, jeg har jo spilt ganske mye Roblox. <laughs> uh, men så har jeg spilt litt... Uh, ja, jeg har jo spilt for litt forskjellige spil fra PlayStation Plus og sånn. Mm. Uh, men Roblox er det meste jeg har spilt da. Er det på PC? Eh, Roblox? Ja, ja, ja. ja. Det finns kanskje ikke på andre formater. Jo, telefon, ja. iPad og så... Nei, jeg tror ikke det mer. Xbox, ja. kanskje. Ja. For det har jo kanskje noe med... Jeg vet ikke, må den spille på... Altså, krever det et keyboard? Eller? Eh, på PC, ja. Ja, for eller touch, kjem. Nei, det er det ikke. Ja, ja. For jeg tenker, hvis du chatter mye sånn, det er vanskelig med en controller. Ja. Men uh, du kan ju bryga touch som det. Roblox. Roblox finns på iPad, det har jag fått med ja. mig. Uh, men når du spelar det, får du dra det med iPaden eller med PCen? Det er vel PC? Det är väl PC. Det är PC. Eh okej och du är i Roblox, är det alltid det samma du spelar eller? Det är väl nästan det det, men det blir ju Jag gå in i spelet till vänne mina sån och så alltså när det sker något så börjar jag alltid att checka på Discord vad som har hänt på spelet och så. Sånn. Okej. Okay. Alltså nyheter liksom. Ja, lite sån kanske. Ja. har skett i Rogue också så. Åh oh, ja, det var nytt och spännande spel kanske. Ja, det har ju skett så mycket men det är ju upptittar spel lite mer. Mhm. Och så har vi köpt ett nytt spel i påskefirien som har spelat matte. Vad var det någon? På Switch. Och jag Just Dance. Just dance. <laughs> Just dance, ja. Kul. Eh, i det Må, må du uh, fysiskt dansa eller kan du dansa med kontroll? Ja, du, jag plejer ju att jag sån hoppar ner och sånt, men jag plejer ju att dansa lite. Den där pappa visade mig en väldigt väldigt dans, den börjar ju segt i starten och så går han jättempassigt till slut. Så en gresk öte. Åh. Okej. Det är ju så tatsiki, men det hörs så ut som en grej. Ja, nah. Jeg tror det er en spansk <laughs> Ja, det er en spansk Men ja, ok um, Det er jo sånn party-spelet, sant? Ja, ja. Alle kan være med og, Hele familien uh, Sånn som jeg forstår det så Du kan bruke telefonen din hvis du vil ja. sant? Alle, Du trenger ikke ha en Joy-Con Åja, oh, vi har kun spilt med Joy-Cons ja. ja, men det kan bruke telefonen også ah. Sånn at det, det er ikke alle som har 100 Joy-Cons liggende hjemme. Då kan du synkronisera spelet upp mot telefonen din, og så registrera sån halvvägs kan du göra. Det är inte så viktigt. Ja. men vem är det du har spelat uh, Just Dance med då? Da? det måste väl vara många innan då? Ja. Litt med pappa och lite med mamma. Ja. Ja. Skal du gjerne se at jeg Just Dance? Åh, oh, det er jo magisk jo! Magisk! <laughs> har du noen favorittsanger da, kanskje? Eh, nei, jeg synes nesten alle sangene er kule på Just Dance. Mm. Jo, du da har jo fått uh, perfekt score som sånn megastar. Åh, oh, men det er ikke favorittsangen min. Nei, men hva heter den? Er det Driver's License, tror jeg. Driver's License, ja. Ok, er det et sånn nye popsanger som jeg aldri har hørt om? Oh, yeah, nei, sånn ikke Driver's <laughs> ja. License. Det er en mm. den har fått nesten perfekt skår. Men <laughs> da har du danser bra. Ja. Ja, ja men den er, den er ganske basic, den er ikke så vanskelig. Nei. En av de første sangene, kanskje? Ja. ja. Og der også er det abonnement. Ja, for å få med... Ja. Ja, for å få mye mer sanger. Ja. Du får sikkert en grunnpakke med sanger. Ja, så har jeg fått 30 dager gratis med ja. Just Dance Plus etter det. Ja, stemmer. Så det 30 dagar nu ska man nida. Ja. så säger mig bye bye. Ja. Jag din favoritlåt. Det Just Dance. Mhm. Essensiella när det har sekie sångerna. Det är uh, Siraki och sånt. Kan vi ta den rocklåten? Tram den den ja. Ja, så går det fortare fortare. Kan vi ta den rocklåten då? Den Hard rock eller hva enn det var Nomme, encore? Av ja. uh, Linkin Park Linkin Park. Park, den er der Klassiker Det er en klassiker Så den er kul, og så har du jo uh, en sånn irske river riverdance Da står beina knudde på seg så jeg, altså, det er fantastisk <laughs> Mår du faktiskt dansa re revdans då? Ja. Ja, ah, cool. så där va. Kul. Så någon är det sången, det sån så det i folkesången eller så ska du liksom och hålla runt kan andra och i ringar och mm. mm. så där de, Så de ja. altså, det är det är det bästa. Ja. Alltså det det är en väldigt lång spelserie som har funnits sidan vi dagen eller kanske kanske Eller förr länge i alla fall. Länge. Och de har ju funnit en formel så funke. Eh og det, det hender jo ikke om å få, det hender ikke om å være nøyaktig, det hender vel om å ha det gøy. Det er gøy, altså ja. jeg står i høysete. Ja. For å altså, si, altså, altså, sammenlignet med de gamle dansespillene som sånn Dance Dance Revolution, der du hadde sånne dansematter, uh, husker du de? Ja, men det er jo mer bortmesspillene, jeg gikk. Ja, ja. ja, og da må du være på, altså på, på, på, på noten, sant? Bommer du, så mister du poenget, og du, du får ikke fullføre sangen. Det är ju somny just dance väl. Nej da, Du är ju fullt för folk har det gøy uansett och ja. du dansar med hela kroppen och den målet är i hand. Ja. Jag alltså någon gång så gör jag allt rättigt men så bara blir det fel. Det är så helt korrekt liksom. Nej, men jag är helt der ändå. men det är inte det som är poängen i det spelet alltså. Ja. Nej där. Ja. så kul då. det är vart Just Dance og Roblox. Ja. Er det noen spil som du ser frem til, som du kanskje skal spille? Eh, det er vel det der Harry Potter-spilet, husker du hva det heter? Ja. Klokken kjør Hogwarts, det heter. Ja. Det var det pappaen som fortalte med det. Jeg har sett litt på YouTube. Og du har lyst til å det? Ja. Det er jo litt sånn som Stav og Spettelfron, kanske. Det kan godt være. Jeg har ikke spilt det spillet. Men uh, vi kan jo snakke litt om... Uh, Hogwarts Legacy litt senere i episoden, når vi tar oss nyheter. Åja. Ah, Men... Ja, så kanskje... Er det noe du har tenkt å spille sånn i sommer? Eller få å spille er jo allerede ute. Eh, nei, egentlig ikke. Nei. Jeg har ikke tenkt på så mye at en Hogwarts Legacy. Nei, en eller annen gang. Ja. Kult. Jo. Jokev! Okay. Jeg har gravet frem 3DS'en. Ja. Siden jeg var på reise. Uh, og da spilte jeg uh, Pocket Card Jockey. <laughs> ja, det stemmer. Det stemmer. Som er de som lager Pokémon. Doomfreak, ja. er det det heter? Ja. Og det er, det er, det er Kabbal, med sånn japansk fart uh, og moro blant i. Ja. Uh, ja, perfekt for kvarter om gangen. Og du spilte et kvarter om gangen? Eller ble det lengre? Nei, litt lengre økter, for ja. det tar bare en tur runde. Ja. Altså er det, altså switchen er fin og magisk og fantastisk. Men jeg har lagt merke til litt ulike artikler som huller i litt mindre maskinene. Kanskje mm. særlig GBA-SP utgaven. Ja. Som en klemkjell. Ja. Fordi de kan du faktisk få plass til i lommene. Ja. Og du gidder ta dem med deg. Du stopper ikke en switch i lommene. Jeg skal hive deg på bussen, så stopper du ikke switchen i lommene. Nej Så den er gullfin å ta med sig. Men den er stor. Ja Så det var gøy å bare ha noen som passte helt fint i ryggsekken uten å ta plass Ja Så det er, det er den Og så har jeg jo spilt Wind Waker Ja, det, ja du Jeg, jeg tøyer nyttårsfasettet mitt bittelitt Med at jeg må legge vektspill hvis jeg ikke har spilt dem på to uker Ja eh, Så jeg, jeg holder enda på med Wind Waker Og du har jo fått eh, et par gode omganger Jeg har fått et par gode ja. Så det har gått litt lang tid og det er så skummelt Sen gäller det bara hålla sig fast i hästen och komma upp igen. Ja, för du var på ferie. Alltså du var långt veckor. Ah, ja. Altså, de... altså, ja. Okay? ja ja. Och då er det ju grejt. Alltså det Vad sa du? Jag har nog inte på det Ja ja. Okej. Okay. Ja, men nu ska vi på hästen igen. Ja. ja, okej. Om en ehm du att du liksom har en progression att du följer med i stort? Alltså är du inne i spelet eller är du fortsatt på många på utsidan? Och i vad på vägen? Ja. Du var på vei inn. Og så seiter de fra meg, så vi bare ta det igjen. Ok. Så skal jeg igjen. Mm. Men jeg fikk jo godfølelsen da. Den er viktig da. Og den er ikke alle spillet så har. Nej Men selv da spillet har den. Ja, det stort, stort, sett. stort sett. Stort sett, stort sett. Sånn, jeg spiller ikke av plikt, eller fordi jeg vet andre har sagt det er kult. Det bare, det fenger jo. Ja. Ja, det Har du sett på når pappaen din spiller Wind Waker? Eh, har jeg har jo det. Nei, tror ikke det. Nei. Hva sjanger det? Det Zelda-spil, så det er jo eventyr, action-eventyr. Og i Zelda? Ja, det er, Zelda. Zelda. Det er, det er i Zelda-serien, men det er en veldig speciell grafisk stil da. Ja. Seriet ut som en tegneserie, um, som ikke likte når det først kom ut. Nei. Men i etterkant så er jo Wind Waker ganske omfavnet av fansen. Ja. Mm. Kanskje det... Nei. Det er de siste der de gjør ting på tradisjonelt vis. De gjør jo det Twilight Princess, mm -hmm. så i Skyward Sword begynte de å tykle litt med oppskriften. Ja. Og så har jo fans hatt visse ting de savner. Ja. Dungeons. Ja. Ja. <laughs> vi snakke med en del om uh, Zelda. Og nå er det mye sånn, ja, med masse frempikk nå. Men det har vært en del trailere og, og, fra det nye spillet som kom ut snart. At Tears of the Kingdom. Uh, og, jeg antar at du har sett det, men uh, jeg vet ikke det er i, i interessefeltet for deg, Magnus. Zelda, det nyeste i Zelda-spillet. Jeg, jeg spilte Zelda på Game Boy Color-skriket i gamle dager. <laughs> ja, det, det er jo fint. Det var kjøpegjøp, men jeg har liksom ikke blitt fengt av de, mm. nye, de nye konsolene, han har på seg. Og det Link's Awakening. Jeg skal ikke... Jeg gikk jo sånn, sånn gas med svært og så... <laughs> ja. det, det er ganske mange i Zelda-spillet. <laughs> Men jeg spilte det på Game Boy Color, mitt første Zelda-spillet, så det kan ha vært det samme. Mm. Ja, det er det, det kan jeg. Ja. Mm. Det siste spillet jeg vil legge til, hvis får lov. Ja. For det som holder meg i gang, det er jo, mandags manneavtalene våre. <laughs> ja. Eh, og da spiller med Starcraft 2. Mm -hmm. Og vi er nå er i gang med Legacy of the Void-kampanjen. Ja, jeg tror vi kanskje nesten halvveis, altså. Ja, ja. og det er kos. Det, det er også god følelse. Ja, det er kjekt det. Ja, det er super kjekt. Det, ja. Ja. Jeg husker på en hut da, så var det et spel på Switchen, så... Det var sån hoppet jag spelade som med Mattias varje dag så jag och pappa försökte få till. Då skulle det. Det kom i pandemin, skip rope eller något. Ja. Ja, ja, ja. Trimm, trimm trim Ja, ja, ja. ja så har du läst och mycket alltså. Ja, men det det är ju altså, du är ju plenty upptatt med både en land andra jucke så är glad när du får uh, klempt in lite spel i det. Lite bra. Ja. Og det at vi har faste avtal på mandag, jeg tror det ger deg en kontinuitet. Eh, ja, så altså er det kjekt å være i sammen om det. Ja. Det er litt så altså er det litt sosialt. Det er som når du får en treningspartner. Det er ja. vanskelig å trene alene, men hvis du har noen annen som drar dig med, så er det lettere å komme seg eh, i form. Da. Ja, og spilling har faktisk nesten alltid vært sosialt for mig. Mhm. Enten fordi det er fysisk spill i sammen, eller fordi du sitter i samme rum? eller fordi du spiller et spel på samme tid og snakker om det spillet når du møtes. Mm, ja. Tar du helt vekk det sosiale aspektet, så tror jeg ikke jeg hadde spilt. Vi må i det minste kunne komme til deg og prate om det. <laughs> ja, det er det er alltid noe med det, altså. <laughs> ja, men det er bra. Okej, okay, men då har med dine spill. Ja, jeg stender ballen e It's in the Game. Ja, eh, nå er det lenge siden jeg har vært med her, eh, tid var det med fremtidshøst jeg var her, var det i episode 52? I, ja, jeg mener det. Ja. Og det var høst, en høstepisode. Høsten. Ja, og da sa jo jeg at jeg ikke skulle kjøpe den nye FIFA. Ja, var det noen eksamener og noen på gang jag har ju försökt att gå ner och så har man börjat att jag fått att det hindrar mig ju och försökte spela Assassin's Creed eh, som jag köpte för många år sedan och ja. när kom jag in Så jag har spelat väldigt mycket Assassin's Creed Valhalla. Jag satte jag satte ju en skärmdump till vi 100 timmar på Assassin's Creed Valhalla. Eh men ting, ofte så tar det ting litt tid at jeg setter fast i forskjellige sånne missions og sånne ting. Um, ja, og det, det jeg skulle si angående FIFA da, var at jeg kjøpte ikke den yngre FIFA før uh, andre juledag. Da, da sprek jeg. Så jeg har spilt, jeg har spilt en del FIFA også. Uh, I de siste har jeg mest spilt FIFA, men uh, ja, jeg har spilt veldig mye SSG-Vanland altså, også, og det er ikke hvor har kommet i spillet nå, men uh, ja, jeg har i hvert fall 100... Jeg trodde det du vi, eller du, sa det for å nå, at vi måtte spille i hvert fall 70 timer for å komme igjennom storyen på, kan, spil, på spillet. Kan vi ha slått opp på denne herne howlongtobeat.com? Ja. Jeg liker den, sier jeg. Det gir meg en referanse i forhold til sånn... Jeg, anslå jeg har anslått... Ja, hvor, hvor jeg har tid har igjen. Men det liksom, hvis du slavisk følger historien, så skal du kunne runde på 70 timer. Du har tydeligvis brukt litt lengre tid, og, du, og kanskje på en måte gått rundt på eventyr og gjort andre ting. Ja. Ja. Men du har holdt koken i trise for et halvt timer. Ja. Begynner å spille og, og bli bra, da? Jeg synes det er noe kjempegud. Jeg, det er irriterende når jeg setter meg fast i ting, og ikke kommer videre. Men nå legger de ikke fra meg noen fortsetter her, da alltså så är väldigt käckt. Så jag har planer vad jag ska komma igenom med spelet alltså. Det är järnig kämma. Men det hindrar mig men nog det, det som hindrar mig att prova andra spel for... <laughs> då. Så där alltid en mursten som står i vägen. <laughs> en mursten. Kette där det... du är lite inne i detta med gudar och gendor Han så rullar upp den steinen varje dag Kronos. Eh, det kan vara det. Men han Indiana han Ja, väl. Han måste stena inte så här. Jag kast mig då ge i luppen de kronan och Han trillar ner igen, men hans han straff för ett lant han gjorde, i att han trillar ja. den stenen upp backen. Ja. dag och så rullar den ner igen och så må han göra det resten av evigheten. Eh uh, och det förelses kanske lite sån <laughs> det där kanske på det minus att trilla upp den här stenen eh uh, och så ser du ju inte på det. Det, liksom, det tar ingen inne. Ja. Men mega dig snackar ju om uh, At du hade ett huvudspel och så har et ja. du ett spel på sidan. Ja. Och du blir lei huvudspelet så spelar du lite annat och sånt Så kan det Garanerenser. Ja, Garanerenser. så. Jag har sig känner att mitt huvudspel nog. Och så når jag blir lite lei så spelar jag FIFA mm. och så hoppar jag tillbaka igen eh uh, ja, när det passar Så uh, vi må få se, jeg har jo lyst til å ha jo lov til lytterne at jeg skal prøve komme så langt som mulig så må få se tidligere. Men jeg er ikke lei enda. Uh, men er du altså du, du er du er ikke lei av uh, Assassin's Creed men har du lyst å på en måte bli ferdig? Altså, altså du har ju spilt det veldig mange timer nå men føler du deg mett? Det er på et vis at, ok, er det snart slutten nå, er jeg snart halvveis, har du ett ønske om å vite hvor du er i kampanjen? Eh, en av grunnen til at jeg har spillet så mye er fordi at jeg får, vil få de der prosentene, ja. hvor mange prosent jeg har, og ja, eh, jeg føler jo ikke at jeg har, altså jeg med 100 timer at både i hvert fall har vært 50% gjennomspillet, men så har det vært litt mer til och kom så många expansions pack. Mm. Att uh, ja, eh det tar mycket mer för att fullföra det. Hei, det är min mage som har fullfört oss. Men jag tänker bara på originalspelet ja. Som regel i såna Assassin's Creed-spel eller rollspel så kan du se hur långt du har kommit i huvuduppdraget. Inte alltid. Eh, uh, men visst du hade funnit ut att du var nå halvveis i hovedoppdraget, hadde det gjort deg... Hadde du vært fornøyd med det? Eller altså, hvor tror du du er da? Jeg eh, vet ikke, det er altså, så mange oppdrag. Ja, man si. det har ikke liksom... Du, ikke, du føler ikke at du nærmer deg klimaks nå, i forhold til historien? Någen... No Någen, så ja följer in nu med har ju så här Det är ju olika i för olika fylker i jag är i England då. Mm. Så då har jag också ett London. Och så är det massa nya uppdrag det har. Ja. får se. Hörs det ut som ett sån nomonde beskrivd på något att det det kommer nästan vart evigt? For, ja, det føles litt sånn. Ja. Det er alt det er noe. Ja, for du, ja, nå to, fant du London, og oh, ja, så tar du over alle landsbyene der, så reiser du til nytt sted. Oh, ja, her var det en ny landsdel, og så ja. plundrer du, og reiser du, og ja. Ja. Ja, ja, men uh, vi får se kanskje neste episode, så har du kommet enda lenger. Ja, forhåpentligvis. Men uh, det FIFA-spelet du spelar eh uh, är ju för såvitt det siste FIFA-spelet. Jag FIFA, jeg vet ja, FIFA den, 23. Ja. Det är väl samma situation har förändrats sig? Nej. Nej. Och det sista jag läste så ska det ena heta eSports FC, som jag syns är väl ett tight namn, men men för så. Blir det FIFA igen då eller? Nej, det som har skett är ju att um, i som lager FIFA-spelet, det är EA Sports ja. i Kanada. Og FIFA är ju den internationella fotbollsorganisationen och de har ju blivit av eh, eh det har ju blivit ja. om licensiering för de FIFA har rättigheterna på i alla fall landslagsspelare och sånt internationellt. Så de har ju blivit eniga så då har EA Sports eh, eh, lage spillet alene da, uten FIFA-markedvarene da. Ja. Så, jeg, jeg har lest at de allerede har begynt å kjøpe rettigheter til ligaer og sånne ting. Åh. Oh. Litt sånn så, hva er det andre? Pro, pro Evolution-saker, ja. ja. de har jo ofte aldri hatt, en grund grunnen til har likt FIFA er jo på grunn av at de har hatt rettigheten på alle spillene i de spørste ligaene. Mm. Mens PES har jo hatt, ikke alle, de har faktisk blitt i Italia, for eksempel, eller de har hatt spesielle fotballager og sånne ting. Så tror du det kommer til å hette skifte eller hva tror du kommer til å skje med navnet til FIFA? Ja, det kommer jo til å skifte navn. Foreløpig så er det EA Sports FC. Og kommer det til å hette i stedet for FIFA? Ja, det kommer til å hette noe annet enn FIFA, fordi FIFA eier markenevnet FIFA. Så... Jeg tror ikke de ender på EA Sports FC, for det er en veldig teit navn, men mm. uh, får se. Ja, det har vært Ånders navn. Ja. <laughs> <laughs> EA Sports. Det er en mønfold det, altså. De kan på det. <laughs> Nei, det har de ikke tenkt lenger på. Vi kjenner dere til uh, manager spiller, championship manager. Ja. Har dere hørt om det? Det ble til fotball manager. Ja, fordi de bytte, de gikk fra, jeg tror det var Eidos- Eidos Interactive yes, og så gikk de og øvde seg jeg tror jeg, da. Ja. og da måtte de, de ikke for Eidos hadde rettighetene til championship manager navnet mm. så da bytte de til football manager men jeg synes jo football manager er jo enda bedre championship manager ja. men det er CM? nei det er det ikke. det er CM som er football manager <laughs> ja, er, er det sant? men ja uh, football manager er jo faktisk et bedre navn. Mm. Så EA Sports FC, ja. det måste ju vara kundnamn inte videre. Ja, jag vet väl bara så sånn, en uh, middeltid. Ja, jag hoppas det. Så de lanserar ju det äkta namnet och I, i september uh, eller oktober. Uh, Men er det är såna att det tid på sig för att lägga ut ett nytt spel eller uh, väldigt ja, de bör de ska väl pröva och lansera det cirka samma tidpunkt. Ja, som sånn uh, de ja, gjorde med FIFA 24 och og... ja, mm. uh, Nesten sesongstart på Premier League. Ja, det, da det pleier jo rett etter sesong. For sesongstarten er i august, tror jeg. Så de pleier alltid å i september og oktober. Ja. Så er også eh, overgangsvinduet og stengt. Stenger jo i slutten av august. Ja, da får de rett spiller på så, så rett lag. Ja, så da har du kontroll på spillerne. Har du noen gang... Du har en kamp i eh, i FIFA for å se hvordan resultatet kunne blitt til, til fantasy. <laughs> Skal vi mener simulert en kamp at det komputeren spiller for meg? Ja. Du kan ikke sette deg komputeren til å spille uh, Jo, det er vel mulig. Men det er utrolig kjedelig. Hvis det kunne gitt meg en fordel i fantasy-ligaen, så hadde jeg vært villig til å det. Ja. Kanskje du vet penger på det også? På noen odds og sånn? <laughs> ja, kan du da? Ja, eller, ja, det er jo bare det går på en bettsånd eller noe sånt. Ja, kanskje. Vi uh, skal jo ja. ikke, ikke drive med penger. Nei nei, nei, nei, nei, jeg, jeg hater jo sånn. Men det är jo en interessant strategi. Hvis du hade tatt en runde i tippeligaen, eller hva heter den engelske Premier League. Og så hade du simulert alle kampene, og så hadde du puttet in inn i betting -nettsiden hade kommit ut eh tondrätte, tondrätte eller 11 rette. Ah. Ja. Ja. För de, de like. <laughs> <Tal like. laughs> det det är ju på altså. statistik. Och talar lyger jag. Det där lyger jag. Aj, inte sant? Jag är Men jag har ju jag kan jo ingenting om betting. Odds og jag spelar ju inte sp, fotbollspel. Alltså även om så ska jag investera det ju. Nei, det hadde vært løye og prøvd. Ja. Jeg skal ha en liten kommisjon også, men jeg garanterer at det er løye. <laughs> ja, ja. Det er sånn, booking er ikke det. De tar jo liten bit av kameraet. Ja, de spiser ikke akkurat det. Det, ja, ja. det bra. Nei, så jeg, når du spør meg hva jeg spiller i, det som regel det samme svaret du får. Hva er det? FIFA og Assassin's Creed? Hvorfor har vel vi kanskje neste gang blir gjest, så er det noen andre spiller jeg spiller? Men det er jo litt av fordel med enten sportspel eller store rollespill, at når du først har kommet inn i verdenen, så er det jo noe trygt og godt. Du kjenner mekanikkene, du kjenner universet, du kan bare kose dem da. Ja, det legger om, men koser meg. Ja, ulempen at det kommer aldri ut igjen. Ja. Spiller ganger når det er Witcher 3? Witcher, nei, det legger sin i det er siden jeg har vært, men det er... Lenge siden. Mm. Altså, Witcher-spill og Assassin's Creed har jo mye til felles. Sånn spilmekanikk, mekanisk. Du må holde fokus og ikke slippe det, for ja. å komme igjennom. Hva var det spillet du spurte meg om vi syntet lignende på Assassin's Creed? Så? God of War. God of War, ja, ok. Uh, Magnus, hvis du hadde den dagen du ble ferdig med Assassin's Creed, så må spille God of War. 2018 og God of War Ragnarok. For de er enda bedre, synes jeg. Uh, men... Og kortere. Og, ja! Skal skrive dem mer. <laughs> men, men altså, for jeg, jeg har ikke spilt Ketten, Assassin's Creed, som du spiller, Valhalla. Valhalla, ja. Det er jo vikingverden, sant? Og, og røving taktik. Men, men det er Assassin's Creed-spill i bunn og grunn. Og har du en sånn... Er det Ubisoft? Ubisoft. Det er de som de har lagt en formel. De, det er kan du si... Det, Plagsom formel. Ja, og de vet hvordan sånne spil skal funke. Og det er, så, er sånne ting på kartet som du skriver en sjekklister du gjør og gjør. Og det er sikkert veldig gøy, men God War har noe som Assassin's Creed ikke har. Og det er en veldig bra historie. Et narrativ. Og ingenting fluff. Ingenting. Jeg tror faktisk Ubisoft har uh, lagt Just Dance også. Det er godt mulig. Ubisoft er veldig flinke på å og finner en formel, og så kjører de den i grøft, så å si. Ja. Uh, det er altså, et veldig bra produsert spil, men det er veldig forutsigbart hva du får. Det er som en stor Hollywood-produksjon. Ja, det er det. Det er, det. Det er en film. Ja ja, ja, ja, ja. De kverner ut. Og det er årlig, sant? Årlig Assassin's Creed, Årlig Just Dance, Årlig... Ja, hva annet hadde de? Rabbids er jo ikke årlige, men de dukker ja. opp. Før mannen. hadde de også masse Rabbids spil. Uh, Så so, uh, Magnus Disse uh, uh, God of War-spill Og over, Oversword Witcher uh, Det er liksom litt om samme i kampen For du ser det tre person Det kamp, det er litt magi uh, Men det du får i God of War Er et spennende historie Og Det, ikke, det Mer som det føles Den er en novelle ja. Heller en min kamp ja. Ja. Er det ikke det den knusker samlingen etter? Jo ja. no. Men vad sjön tänkte han att filla och tänkte på? Nej, helt på kruska. Ja, tänkte han går det stadal för jag var lite har inte läst den. Nej, jag chekar nog. Nej, går det vart intressant att läsa då? Var för sån han hade tänkte på. Ja, det finns mycket brygga tiden som så... och nu Nå, har styr som Frank förklart han eh uh, läser den för må jo finne ut hvorfor man var galt, men... <laughs> ja. Mm. Men, Magnus, jeg har masse spillanbefalinger til deg. Uh, og jeg tror... Uh, du spiller de spillene du vil spille, selvfølgelig. Men hvis du vil ha en anbefalinger, så har du jo ikke meg sikkert en hel del. Uh, og jeg har en hel del. For du, du er litt sånn... Eh, faktiskt. Det <laughs> du ser han min då. Tack för att jag jag en, liksom en Nej, men du har ju inte spelat, du har ju så många spel i bredden så så långt jag vet. Och mig Joker kan gärna hjälpa dig utvide din horisont. Ett spel omgången. Ett spel omgången. Eh, jag vill lägga till att jag har ett väldigt stort uh, spelbibliotek på uh, Du har det på PS4:an så jeg, har, jeg skal, har ganske mye Jeg lastet jo ned nesten, altså sånn som i dag så lastet jeg jo ned tre, tre gratis spiller på, på PS Plus ja. Så det er jo nok uendelig mye der også som eh, mm. kan frista. Ja, fordi PS Plus spillene er egentlig dyre, det betaler 600 kroner i året Jeg spiller kanskje i det er tre år, så finner jeg ett spill Det er et dyrt spill, ja. Men, yes. skal vi flytte oss over til, til deg, Goy? Jo, hvis kan det... Kan vi det, det, det, Magnus? Ja, det synes jeg en god idé. Hvis du har tid, så. Vi har tid. Tristan, ja. dette er første gang du er med på. Ja. Så nå må du finne dig en veldig komfortabel sittestilling. Ja. Ja. For nå skal vi spørre WI, hva har du spørt i det Har du lyst til spøreren? WI, hva har du spørt det siste? Jo, oh, nå skal du høre at du startet. Nei, altså, siste, januar var jo siden sist, satt. Ja. Uh, og um, jeg husker ikke liksom mitt spillprosjekt akkurat da. Jeg tror det var litt mellomspill. Jeg har ikke liksom funnet... Neste store. Du hadde fått veldig mye spill til julborst, ikke som det hopet seg opp. Ja, det stemmer. Jeg hadde en liste foran Du synes høen begynte å bli stor. Ja, ukomfortabelt stor. Ja. Uh, så da, uh, det var en stund der jeg bare jonglerte disse spillene. For jeg klarte liksom ikke å få et fokus. Uh, men kan du si den siste måneden, så har jeg uh, vært disiplinert. Og gått virkelig inn for årunda det spillet før jeg går over til noe annet. Laserfokus. Kun ett eh, spill? Ingen, et... ingen gana-renser? Ja, det stemmer. Ingen Apex? Ja, altså, ut. Vel, Apex er jo alltid der. Apex er alltid der. Du kan ikke ta Og det samme med mandagsspillingen vår. De er konstante. De kan ikke ta dem Nej Nei, de tænner ikke. De bare er der. De bare er der. Ja. <laughs> Hva er du blei å spille Apex med? Det er bra men. Ja. Eh, dang. Dang. eh, Apex har ju så lovat gott litet i sån dölger och dalar där och för jag spelar nog han spelar, jag spelar inte internationally alena lenger. Det kunne jag göra för et år sedan då spelade jag Apex for mig själv. Eh, men nu nu har jag liksom, nu utendag så är det inte så Så han har tid och precis så har mycket tid. Da blir det mye Apex, men hvis han er opptatt og eh, han er breise og noe sånt, så rører jeg ikke på en uke, kanskje. Og det er greit. Ja. ja. Uh, men når jeg, men det bet, altså, det jeg må si nå er jo at selv om jeg har et laserfokus på et spill om gang, så betyr ikke det at jeg har tatt for meg den liste som jeg hade igjen för For jeg har kjøpt nye spill. Uh, så det har vært gitt i hele lista? Ja urs när har valt spel när när har valt det. Jag har egentligen följt med på nyheter och visst det ett et spel som har fått mycket skryt så tänkte jag, "Åh kul. Det må jag bara spela med en gång." Jag ville vara med i tid som. Sitegeist, Sitegeist, det är tysko men man får bruka den, den är fint. Eh och då har jag ditter rev av Hype Train som sånn så sånn så du du. Eh och då har jag gått och köpt det för en av minutt och så fortsätt vad var ju liksom överleva en juke. Og hvis et spill har fått 10 av 10 på igen. Så jeg, ja, ja, men da kjøper jeg det Da spiller jeg det Da kan spillester være spillester Ja, da ja. ja. då, då havner det over spillester Og da kjøpte jeg og spilte jeg eh, Vel, Dead Cells ja. eh, Den fikk 10 av 10 Men det var mer på grunn av at det kom ut Noe nedlastbar innhold som eh, Handler om Castlevania eh, Ja og, men altså, du, du må først spille Det er roguelite Så du må først spille uh, En time eller to av hovedspillet Før du får adgang til Castlevania-delen Og jeg begynte liksom Å få sansen for spillet Og skjønne hvordan det fungerer For roguelite, du dør jo Og så starter på ny av Men så har du permanent permanente uh, Opplåste ting da På ny og på ny, på ny, og, på på ny. ny. Uh, og det er jo Det kan være kjekt men jeg skjønte etter hvert att dette er et spill som är bra, men jeg trenger ikke spille det akkurat nå. Fordi dette er ikke den type kampanje som de tar slutt. Og jeg var nok på jakt etter noe som var litt mer sånn at det fantes et slutt. At det, det, du starter på A og slutter på O og så er det ferdig. Och så kan du lägga spelet fra dig eller sälja det eller gi det bort, eller kassören. Ja. så att jag ville jag ville ha liksom en fin ring. Eller så altså att du kan rotera ju ner till in, det går ut. In och ut. Enkel. Ut. <laughs> och eh, då kom ju Metroid Prime 1 Remastered. Ja. Perfekt hier till igen. Jag köpte det på fin.no. Eh, spelade det. Kom det första bossen Uh, grafiken er super Altså for Switch å være Veldig bra altså, Det startet veldig bra Jeg tog første boss Jeg kom meg videre i verden Men så begynte det å skrive for meg ja, Dette var jeg overrasket ja. <laughs> Fordi det som skjedde Kan jeg bare si at løftene må nå sette seg ned <laughs> Ja, ja det, Dette var 10 av 10 spillet det, Ja, det var 10 av 10 Og jeg, jeg forventet 10 av 10 spill Og altså, alle hadde Den har fått så mye skrøyd Og når jeg, når jeg tenkte tilbake, så tänkte jeg, har jeg faktisk spilt spillet? Jeg var usikker selv om jeg hadde spilt spillet. Og når jeg spilte spillet nå, så var jeg fortsatt usikker på om jeg hadde spilt tidligere. Ja, for 20 år siden. Ja, for 20 år siden den første kom ut. Men det jeg oppdaget var at spillet er veldig lagt opp til såkalt backtracking. Du går i de samme gangene om og om igjen. Og det er ikke alltid helt åpenbart hvor du skal gå. De har, har bakt inn et nytt hintsystem at hvis du vandrer litt for lenge på Morpho, så gir kartet deg et hint gå til dette rommet. Ja. Men det er bare sånn at det så starter litt sånn tilfeldig etter så, så mange minutter. Jeg hadde foretrukket om det skjedde med en gang etter du tok den relevante bossen. På nyare spel så är det litt mer att de håller i honom. Ja ja. Detta är er... Hello that ping. Ja, sant. Och jag är mer den alltså ja, ge mig pinget, men så ge mig valget så kan jag gå till någon annan i viss jag vill. Här var han liksom bara som sånn, okay, reagera. Du du då bossen. Okej, okay, kurs går igång. Då måste jag vänta på den på att det ska ge mig det hintet. Men jag köntte ju att detta var et automatiskt ting som skedde før jeg det opp på nettet. Så jeg fikk en power-up eller noe sånt, og så gikk jeg en eller annen vei fordi jeg trodde, ok, dette det er nå det, jeg skal gå bort her. Og det er ingen warp-system. Du må manuelt gå, og så finns det heiser for kommer komme seg om disse landområdene. For alle sånne backtracker-spill. Mhm. Mm og det har ju FromSoft også gjort, är att ja, du begynner ofte fra scratch, ja. men så låser det seg opp snarveier. Ja. Men det er der. Eller er det ikke det? Veldig få. Det er veldig få snarbeier. Så man jo fly frem og tilbake? Ja, det går jo. Du kan ikke fly tilbake. Og, og, og Samus er ikke den raskeste personen. Hun går. Hun kunne ha teipet stikker og gått på do. Ja, nei, det, det, det tar ikke på en måte sånn en tid. Men det, det, du går, og, og, og alle rummen er jo litt sånn rart eh, konstruert for... Det, det er på en måte gruver og sjekter oppover bakker, nederover bakker og, og dører, masse dører det som sånn de skjulte innlastningstiden før at du lagt mange dører ja. sagt. så eh, ofte så, så visste jeg liksom ja ok, jeg skal bort det området men da må jeg liksom gå og så kommer fienden alltid tilbage så da må jeg dreve deg, jeg må ikke dreve men han er der jeg kan springe forbi, jeg kan dreve han han er der bare um, og det som frustrerte mig var at, og nå høres det veldig negativt ut, men det hentet at jeg sier at det, du, du, Jukka, du er på Forus, og så skal du hente et eller annet på Sandnes. Ja, ok, så går du til Sandnes, och så henter du ting inn, så fører han deg til Stavanger. Ok, så kör du til Stavanger, og nu kommer det och gör en din ting. Å nei, du må tilbake til Sandnes. Ja. Og det er bare sånn, åh, frem og tilbake, og frem og tilbake, bare sånn, nei, jeg er pingpong i sakte film. Ja, og det er frustrerende, for jeg foretrekker at spele guider deg gjennom naturlig fra sted til sted. Ja. hvis du vil, så går du andre veier, fordi, ja, det, du kan hente noe interessant der. Det er valgfritt. Men nå bare gikk jeg på Morfo, og kanske tilfellig så fant jeg noe fint, men jeg kunde gå fram og tilbake, ikke videre hvor jeg skulle. Eh uh, så så kickar det i systemet in då. Där jag, åh oh, ja, den vägen. Og så går jag bort där och så får jag en ting, men åh oh, ja, men då måste jag tillbaka där jag nettopp var för en halvtimme sedan. För nu har nu kan jag komme in där. Nu hade kost dig. Eller var eller så där. Den driten ska bli färdig va? Jag koste mig halvtparten av det og, og, ja, ja, ja. og så och så blev bli le. Fordi det jag jag jag sa om och om igen. Ja. Och Spelgleden der du organisk finner ut av ting, den ble erstatt av frustrasjon fordi jeg gikk i de samme gangene om og om igjen, og jeg tror kanskje når, etter et visst punkt så ser du ikke nye ting lenger, du bare går i de samme gangene. Da var det et eller annet greie skulle bruke en power-up til. Ja, ja, Hider ja. du opp da, eller fortsetter du? Nei, jeg gir jo aldri opp et. Så, så, så jeg fullførte jo. Det, det, og en siste ting... Å, herregud. Oi, oi, oi. Nå er barn faktisk til i studio. Du tar på en måte den siste bossen, sant? Ja. Og så tenker du, ok da, jeg er klar for siste bossen. Jeg er klar for å fullføre spilene. Jeg har fått tag i alle power-ups, alle missiler... Jeg har, så å si fort liv. Du kan samle sånne pakker som gjør at du får større og større liv. Okej okay, jeg er klar. Å nei, og så går du til skipet ditt, og så sier de, å ja, for å møte bossen, så må du samle tolv artefakter. Ja. Tolv dingser spredt over hele brettet. Du norske nevner kollektor, sånn. Ja, bare sånn. Ja, men har jo vært over hele brettet allerede og tatt alle disse bossene. Men nå må jeg gå gjennom det igen for å samle disse tolv tingene. Men hva var følelsen når du ble ferdig med spillet? Var det yeah. sånn, ah, endelig, eller? Jeg tenkte, ah, herregud, jeg skal aldri spille dette igjen. <laughs> Dessverre, folk, du kan starte et spel spill, men dine gamle oppgraderinger, tror jeg, det finnes typisk sånn New Game Plus. Hvorfor anmelder han? Det er det ingen som har nevnt dette? Nei, men jeg tror de, jeg vet ikke om de har på en viss måte, eller de har på en måte følt en stram regi, eller... For en eller annen grunn, jeg ble lost, jeg gikk meg vild så mange ganger, men de har ikke det. Kanskje fordi de kjente spillet igjen fra gamle dager. Eller fordi, med en gang de, øh, eller at de visste mer sånn, hvor spillet funket. Det, øh, jeg tipper hvis du har en journal eller en dagbok eller noe sånt, så er det lettere å gå til akkurat det stedet der du ska være. Men siden jeg spilte det nå og da, Uh, altså, jeg, jeg hadde jo, jeg føler at altså, jeg er ikke er en håpløst gamer, men... Du spiller ganske tett, du. Ja, allikevel. Så gikk det meg veldig. Uh, så jeg vet ikke hvorfor de... For, altså, jeg har jo søkt, søkt dette på nettet, og det er andre folk som også syns at det er mye backtracking. Men de sier det er en del av sånn spill var før tiden. Og backtracking på Super Metroid på SNES er, er mye mindre frustrerende enn i Prime. Er det 3D-level design som det? Ja, jeg tror det. Fordi det er så mange ganger og sjakter og... Det er vanskelig å orientere, det. det er det. Og noe som... De definerer Metroids ikke som en first person shooter, men first person platformer. Og det, du hopper fra platform til platform, av og til. Bummer du på, når du hopper på plattformen, ah, det determinerer i avgrunnen. Og så er det på bånd, og så må du klatre opp igjen. Det er frustrasjon. Det er first person frustrasjon, altså. <laughs> ja, så det er jo... Det er, de har gjort en del forbedringer i spillet, skjønner jeg jo. Men jeg skulle ønske at de hadde gjort litt mer for å gjøre spillopplevelsen mer sømløs. Hva synes du de burde tatt med? Warp punkts att du kan det hade gjort spelet så mycket enklare. Hoppar sprätt. Ja. Det kvet borrsområdet. Jag veck hur jag ska hen. Låt mig komma mig bort där. Så vill du ha en sån eh alltså visa visa du ska liksom ja, Den ska kommit in med en gång eller, eller ett kart kanske. Det finns kart men det är tredimensionalt och du måste rotera uh. det. Oi. Å snu og vende på det For å vite hvor du er og hvor du skal Jeg ja. er altså veldig forstående veldig. Så, så jeg tilbyrde deg sånn, ja, Jeg sa ja, har lyst til å kjøre Men jeg sa ja, nei, tror ikke det nei, Du sa ja, det er nesten mye bra altså, Forresten, hva synes du om du er? Og så sa vi, det var, det var kjempebra. Det var det beste spillet jeg har spilt. Ja, nå, jeg, jeg tør ikke engang si på luftet hva som sto i de meldingene, men det var Eder og Galle, kort opp som hørte. Ja. Desværre. Det var sjokert, så det, det er bra vi står med litt, får litt kritisk journalistikk her. Ja, det, du kan kalle det det. Så spillet hadde vært veldig bra hvis ikke de hadde tatt med sånn at det var kjempevænskelig og med gart sånt. Ja, for, for det å... Kan du si, det er mye bra i det. Det, du, det er... Du, det, du spiller Samus, og du utforsker den planeten. Og det er en sånn pionerfølelse du får. Du er alene, helt alene, og du oppdager jo flotte huler og lore som du hater, Jokka. Men det, det, det er liksom, den verden som du føler du utforsker for første gang. Det har ikke vært folk her for lenge. Det er spennende. Og, og når du står som bosser og sånn, og finen er jo for så vidt... Uh, kule och slassmod. men det är bara så mycket runt där som skurrar som ödelägger för spelglädjen. Kommer det går litt fint slakt av och på waypoints? Avarpoint? Ja, en funktion i menysystemet. Ja. Er det svårt att slå de bossarna eller? Uh, nej, som regel så går det fint. Jag har ju jag en gång eller två. Uh, men de, uh, det eh det handlar att fienden inte är så smartte at jeg hade mye liv, han hadde mye liv, det hjelper å trykke fort nok at han døde før meg. Ja. Det var ikke så mye sånn, du har ikke sånn uh, dekningsmekanikk for eksempel, du kan ikke gjemme deg bak en kasse, du kanske ikke du kan, uh, kan doddra men av og til det litt sånn, ja, han er en sånn type uh, kule svamp. Han tåler en del. Hvordan du tar? Båsen skyter du, og slår du andre? Du, du må skyte, og så har du jo forskjellige raketter for så vidt. Men, ja, bruk nok raketter så dør han. Det er ikke så mye taktikk, kanskje. Vil du anbefale dette spillet til andre? <laughs> det er, er spelhistoria. Det er en klassiker. Jeg tror, hvis noen spiller det nå, Ta det med i klubba salt på en måte. Ja. Uh, for eksempel som første prøvetur ut i 3 Det var det. Og på den tiden så var det jo revolusjonerende. Men Teams, ingen kjente det. Ja. Det er et produkt sin tid, Ja, det må jo det. Altså, det. Det er et produkt av sin tid, og det har blitt litt for bedre nå. Men hvis, hvis du ikke skulle spilt så uh, ville jeg nok sagt at ikke ut utenfor stien. Det er så rart ut på, i et sånt type spill. Ja. Men hvis, selv om du tror... Åja, det rommet har ikke vært borte i, for du ser en dør som... På en måte, den døren er ikke åpnet. Du, du ser på kartet at du har ikke vært der, men ikke gå borte. Plutselig går du borte her, og så, åja, du har feil kanon. Du skal ikke være der før om et par timer. Så du må bare spille det kände huvudkapiteln stramt som fy. Mm. Mm. Som Mhm. Till och med rart för det är ju inte egentligen det er om utforskning. Kanske jag en fel där du allt upp då? Da... Nej, du du blir bara då går du bort där och så var det blindväg. Ja, så då på knut en halvtimme på det då. Okej, jag känner jag känner ju väldigt det var kanske jag kanske överdrev men det förkändes sånorg satt. Altså, hvis ikke dette skal bli så nedbrytt stemningen, vi må møve til neste spil. <laughs> vi må komme over videre. Uh, jeg spilte Ori and the Wisp. Call of the Wisp, et eller det på Switchen, eller? Will, will of the Wisp. Will of the Wisp, oppfølende til uh, Ori and the, and the Blind Forest. Jeg likte Ori and Blind Forest veldig bra. Uh, Ori and Will of the Wisp, forever det det er også en type spil der du låser opp ting. Du kommer till plasser der du ikke kan gå. 2 det 2D, 2D. Men det var så tydelig at her var det en regi. Og det var mye enklere for meg å videre hvor jeg skulle hen. Jeg, det er den usynlige hånden som leder igjennom fortellingen. Ja, ja, ja. ja. Og den, den usynlige hånden som jeg følte manglet i Metroid var så synlig usynlig her. Och det det Han var det rätt Det var så mycket enklare. Det var så mycket det jag släppte att frustrera mig över och Kan jeg gå Nei. Jeg, meg ja. uh, og det gå den vägen? Nej. Fast vägleda mig vidare. Ja. Eh och det hänt att jag såg så här, åh kommer inte bort där nu. Men det var väldigt lätt för mig att komma till en baka där ute på för jag kunde alltid warpa mellan dessa lagringspunkterna. Ja. Eh uh, så eh uh, visste var ett larant ikke, det var et punkt annet punkt jeg, hvis, altså jeg, som jeg kunne nå det senere så var det lett for meg å komme tilbake og ta den tingen og vende tilbake til hovedoppdraget det er ja. sånn det skal være så dette var en helt annen opplevelse det var en helt annen opplevelse og altså, det er et nytt spiller sant? det kom ut for et eller to år siden ja. men igen veldig bra stämning, grafikken er fenomenal eneste frustrerende var kanskje det var litt sånn Grafikkfilter på spillet er sånn litt sånn diffust, bloomy, om du kan kalle det. Ja. det er veldig sånn flatt, men så det myke varme farger. Men av det så vet jeg ikke om den steinen er en del av forgrunnen eller bakgrunnen. Ja. Hoppe gud der så seile <laughs> plask, sant? Ehm, um, travelt visuelt så. Ja, ja, ja, ja, Men det er, det, er liksom, det, er jo, det er jo folk som har tenkt dette. Det er veldig vakkert å se på i et stillbilde Men når du av det så er det sånn, «Oh shit, <laughs> koser jeg!» Men det er spillet, spillet er veldig tilgivelig. Du kan ikke gå tom for liv. Hvis du kommer på en boss, og han dreper deg, så starter du fem sekunder bak, og så er du liksom i gang igjen. Ah, så bra. Så det er et veldig snilt spill, sånn det, det er tøft til tider, men det er väldigt tilgivelig. Synes du det er for lett spill, eller? Nei, jeg synes det akkurat passet, faktisk. Uh, In emmellom så har du plattformdeler där du faktiskt är på väldigt påskrudd för Mario typ av svårighetsgrad. Eh ja, ännu svårare än gamla Mario. Ja, föri han Ori, han har så många trix på lur. Alltså du kan eh, sprätta av väggar, förli, du kan dubbelhoppa, du kan, hvis det kommer projekt mot dig så kan du på mode vända om og bruka den till att sprätta igen och vidare. Så for å komme deg opp til oh. en plattform, så må du kanskje ta, bruke 3-4 triks. Og du klarer ikke på første forsøk. Celeste-aktig prestasjon. Ja, Nøk til Celeste, det er den type prestasjon som du må gjøre. Og når du først får det til, så er det, yes, konge, jeg klarte det. Uh, sånn sett så er det veldig bra, et veldig bra plattformsspill. Ja. Veldig sånn, de vet hva du holder på med. Dette skredder sunt. Uh, så ja, kan anbefales. Jeg kjøpte det på tilbud selvfølgelig. Eh. Uh, ehm. Um. En erbjudande för våra tysk lyttare. <laughs> ja, de flesta spelen som jag har köpt i de senaste tioa, om ikke det var Nej, jag har inte heller bara. Jag har köpt alla. <laughs> det jag har inte betalt fullpris på något spel. Då kom segge. Ehm. Okej, men må är bara bra sig igen nu. Okej, nu har vi oss Bayonetta 3 har glädet mig länge til Och när jag bynt att det så eh det startade ganska väl bra men jag blev utmattad av bayonetta 3. Eh, fordi fördi eh den kastar så mange olika kamptekniker på dig. Eh måder och sås på och så kan du kalla ner demoner og så kan du spela som demonen. Og hver dæmonen har et våben, så kan du bytte våben. Så kombo-mulighetene det, blir uendelige. Ja, det er det. Og det er sånn, ok, jeg spilte et brett. Uh, altså, altså, hvis jeg skal avsløre litt av spillene, så hopper du dimensioner og du møter ulike bajonetter. Uh, og så overtar du egenskamenis. Men når du på en har først blitt vant til et våben, og, og den type monster som du kan kalle ned, ja, ja. Det är färdig. Och så går över till nästa världen och så får du ett nytt monster och nytt varbin. Och sån fortsätter det fem sex gånger. Är det lite sån Zelda-aktigt du har lite magi uh, ja, det minner mer om Devil May Cry, uh, action, det, det går mycket raskare. Eh uh, och spelet är fantastiskt i den för det är så mycket som sker på gången, altså det er dæmoner og krytt, og du kan bli om til et lokomotiv å kjøre i fienden, du kan bli til en rakett, du kan bli om til en edderkopp. Du kan kalle ned en frosk som begynner å synge altså, opera. Det, det er helt vanvittig det som skjer, men uh, du kan lett bli overvelder av alle disse mulighetene. Men må du kjenne alle mulighetene? Det er akkurat det, du må ikke. Men fordi de ga meg så mye, så ble jeg alltid sånn, å må jeg lære dette nå? Og så må du selvfølgelig ha et sånn ferdighetstred som du låser opp oh, og bruke ja. poeng på dette. Til slutt så bare, så jeg, jeg gikk på FAQ, og så søkte jeg opp hva er den kan du si, sterkeste eller kjekkeste egenskapen å bruke. så sa de det og sa, ok, jeg holder meg til dem. Jeg holdt meg til dem, og det var helt greit. Det skulle vært, i sånne spill så savner jeg en sånn, full auto-upgrade mm -hmm. eller velgte jeg en en arketype, så skal vi oppgradere den den veien. Ja. Stor, tung, sterk, <laughs> ja. eller liten, smidig og rask. Ja, Velg. ja. Så bare går du den veien. Noen, noen vil ha den friheden, mens... Du De vet den for mye valg, det ja. egentlig ikke betyr noe. Ja, ja. Jeg, jeg er for gammel for sånn. Jeg klarer klar ikke å bestemme meg. Uh, men det er jo kjekt at Sega... Nei, ikke Platinum. De gir spilleren den valgfriheten, hvis du vil. Men for mig ble det mye. Storyen var en liksom, ja, veldig fantastisk historie, at du hopper mellom dimensjoner, alt, alt mulig skjedde. Men igen når jeg ble ferdig med spillet, uh, så var jeg veldig metta, og jeg kom ikke til å spille igjen. Ja. Så av disse tre, så er to av de en undustet og best glemt? Ja, ja är planerad spelvärdlista. Oh ja, jag har uh, spelat uh, Monkey Island uh, return to Monkey Island kan heter. Den petta mig en godout. Det var ett schysst spel alltså. Ja. Men den inte väldigt rätt. Väldigt raset. <laughs> ja. Har uh, du en jag huskar det var pappa kom hem med ett sånt spel liknande det. Jag huskar det var, men uh, han kom han sa han hade köpt det på Finn. Det uh, jag huskar inte det var då. Det var litt sånn... Åja, oh, du tenker på Elden Ring? Ja. Hva um, ja, sånn Elden Ring var jo for så vidt et veldig bra spill. Men det er igjen et spill jeg ikke kan vende tilbake til. Det er alt for massivt. Altså, når du er i Elden Ring, så er det jo en speciell boble. En Elden Ring-boble. Der du skjønner systemet, og du er inne i kampsystemet. Det er det veldig flott det og da. Men... Det koster deg mye sånn mentalt å spille det spillet. Ja. <laughs> Jukka, vet du hva jeg snakker om? <laughs> ja, jeg er midt og sånn <laughs> ja. så, så jeg tror ikke jeg kan vende tilbake til Elden Ring, selv om det har kommet oppdateringer. Ja. Um, men du var på... Vi avberedte deg, vi. Du var på Monkey Island. Monkey Island rundet jeg. Veldig for så vidt. Men veldig... Det er kjekt å vende tilbake til det universet. Uh, men jeg vet ikke om de kommer til å lage nokfølger etter den rare slutten. Jeg tror hele den slutten var litt sånn... Jeg vet ikke om de spøkte med... spillerne på Deez. Eller om de var litt sånn... Jeg ble litt fornærmet Var det sånn? Det var nesten rart. Jeg drev deg ned den fjerde veggen av Resha Boring. Åh, den ble skutt i sykker, for å si det sånn. oi, oi. Men, men det var ikke sånn, ha, ha, du, teide. Men det var mer sånn, ok, her er slutten, ha bra. Jeg følte meg litt sånn, som noen cliffhanger, eller ja. altså, jeg var ikke tilfredsstilt. Det var en billig slutt. Ja. Men det, det er på en måte, for folk som har spilt spill og, og sett slutt, så vet de hva jeg det har ja. vært, folk, fansen har vært delte om, om, om det var en bra slutt eller ikke. Ja. Uh, Monkey Island, jeg spilte Dredge, Dæmon, som jeg kan anbefale deg, Jokka. Eh... Uh, och uh, eh presentationen i Alvira som är helt fantastisk. Jag vet var honna, jag är rekordfart. Jag spelade det flera kvällar på rad. Det var en lördag där jag spelade från klockan 10 till klockan 6 bara utan avbrott. 8 timmar det är vad du gör där mellan Ja, väl ingången du vet. det, det. det, det spelet är jeg, jeg, jeg måtte sammenligne Resident Evil 4 med Metroid, fordi de kommer jo ut sånn cirka originalt samtidig. samtidig. Begge er hypet av remakes. Ja. Men nå, jeg følte veldig stor forskjell i måten det ene spillet er lagt om igjen i forhold til den andre. For denne Resident 4 remakeen, igjen, jeg var usikker på om jeg hadde spilt originalen eller ikke. Jeg har sett originalen ikke heller stå i myre. Ja. Det kan ha vært heis rundt tror det var hei, for jeg elsker jo Resident Evil 4. Uh, og jeg har tilbudt han å låne spillet av meg men han bare sånn, jeg vet ikke hvorfor <laughs> men dette spillet er så bra det er så polert du. du kan se deg selv i refleksjonen i det spelet for det er så polert alt er på plass jeg har to ting å utsette på det spillet og det vel, den ene er jo litt min egen feil for jeg vet ikke om det er noe med tv min, men av og til så med å se det som skjedde på skjermen for det jeg spilte det på, på dagtid, og det, og, var gjenkinn, og det var veldig mørkt, det som skjedde, jeg prøvde å skru opp kontrasten, men alligevel så av det så satt jeg bare, hæ, hva er det skjer? Og så fikk jeg en økseutrygg med. <laughs> ja, det, dette har de testet i et klinisk, lysfritt rom, ja. og da ser det sikkert amazing ut, det er syke og detaljene, ja. og men ingen har det, jeg husker sett. Og kanskje du har en flott TV, så er det lett å gjøre det, eller hvis du spiller i et rom som der du ikke er noen gjenkind, så er det lett, men... Jeg sleg litt av og til med å se hva som skjedde, ja. og da måtte jeg liksom spille stående, eller se på en rar vinkel. Har jeg fått klare seg? Så du fikk litt trim, den lørdagen? Ja, sånn. jeg sto Stod og satt og gikk. Ja. Litt sånn Just Dance-aktig. Litt sånn Just Dance-aktig. Men det spillet er så bra. Det er sånn, alle som har Playstation 4 og 5 bør, må spille det. Hvis, okay. hvis du er riktig alle oppstående. Når Bjørn Eidsvag kom på Christian Wallen til det, så spør jeg jo Wallen, er du prest eller er du rocker? Og så han godt for det spørsmålet han fått tusen ganger før. Så nå må jeg spørre dette spørsmålet i Resident Evil 4. Ok. Er det et grøsserspill, eller er det et aksjonspill? For her er vi litt i brytningen, er vi ikke? Jo. Trian er ren grøsser, femen er ren aksjonspill. Ja. Hva skjer i firen? De har en perfekt sånn middelvei. Uh, og jeg liker jo ikke å bli skremt. Det vet du jo. Ja, jeg er vederskremt selv. <laughs> Men når du har pumpahagler, så går det bra. Å bli skremt? Ja, for de bare skyder den rett etterpå. <laughs> og det er det, det er det de klarer liksom å balansere i dette spillet. Ja, du er redd av og til. For du kommer kanskje en type monster ut til deg. Men da har du vorben nå klar. Du klarer å forsvare deg selv. Du må ikke springe. Du, du burde du kanske springa. eller du, du må kanske ta et par steg tilbake for å skape den distansen, men du är Leon S. Ken, the action man. Så det er ikke sånn du bare... Run, run, run, run, run, de, du springer ikke, fordi den følelsen du får når du klarer å overvinne en mob som kommer mot deg og har lyst til å rive deg i fillebjedder og du tar opp usynet den eller kniven din for så vidt og bare liksom springer og hopper og klatter opp en stig og skyder ned på de kastende granater Nei, du føler deg litt sånn, uh... Indiana Jones? Nei, ja, John Wick, Rambo... En blandning av mye sånn action-filmer. Men da forsvinner ikke skrekken opp i dette? Uh, uh, nei, uh, for det de... Uh, det de klar å gjøre, er at de... Jeg tror det er en AI inni her, som ser hvor mye kulere du har, og pøser på med fiender, og akkurat når du er tom for kuler, så slutter det. Nej Og så og så klarer Altid. du liksom du har alltid en kule forbi eller for lite ja, det, det er liksom alltid akkurat eh, altså du klarer det akkurat og så neste rommet åja, oh, ja, men der fant jeg neve med kuler så de fyller på igen så sånn at det, du, du, du er alltid i balanse så angsten er knukket opp til ammunisjonslagret ja, ja, ja, for du, du går ofte eh, du har liksom akkurat nok eh, men så har du og dette kan du jo skredde oss i kan våpen du liker. Fordi vil du springe mot en maskingevær, så gjør du det. Men du går tom for kuler på den, så switcher du over til håndvåpene, eller til pompehagene, så du må ofte bytte våpen da, bare for å ha nok ammunition. Ja. Men du kanske ikke springe mot med 20 forskjellige våpen, så du må kanske välja noen våpen som du spisser deg mot, og som du oppgraderer som du i Men er det gör grafiskt berre. Men alltså sån skummelt, er det är sån ho eller är det sån att de springer mot dig? Um, det som är skummelt er att uh, de är väldigt flinke til att lage så kallt set pieces. Du kommer i ett område så luckar dörren sig. Och så hör du bara Så det är ju sånt där plus, lyss som det rätt föran fi, så det Nej, nej, det är inte sånn, ja. det syns det är plagsamt. Det är mer sån du hörr de komme, Och jag så, så er det då, oh shit, vad gör jag nu? Så måste du tänka smart. Okej, i befinn, försöker en strategisk position og så må du slåss med den här horden då. Eh, uh, och det action och det är sån ångsten ligger i har jag nog kulorna nu. Eh, det är liksom det att du möter en horde med fiender, det är det som gör dig stressad. Ja. Mm. Uh, och inemellan så möter du ju specialfiender som tåler Veldig mye, eller som kan kun bli Skadd et visst sted Og da er det sånn Ja, du skyder den, og så bommer du I panik av det til, og så åh oh, shit, det er et sløsteg Fem uh, Så du kan få panik Du får en angst, men det er bare gøy Åh, men så dør du, og så starter på nye av For og får, det er liksom det, det gjør ingenting å dø uh, Det på en måte det egentlig ment at du skal dø Fordi det finns veldig Groteske måder å dø på Og det finns en samling av dette på YouTube. Har de lagt til nye? I, i... Ja, masse, masse, mange, mange metoder. stacker ja. Stakkere har bare livet. Um, så, så, ja, det er som, og Joka, du skal jo få testet det. Nå skal jeg teste det. Uh, men jeg kan, jeg kan si, uh, det syste jeg vil si om um, uh, Resident Evil 4, er at når jeg spilte demon, så var jeg litt med lunken. Uh, enn når du spilte hovedspillet, ja, spilte hovedspillet. Ja, da de, selger de produktet sitt dårlige dæmon det er jo fordi jeg var ikke egentlig forberedt på hva dæmon tilbydde deg hva den serverer deg og det er uh, i dæmon så er den veldig sånn du starter litt så forsiktig uh, men så kommer du til et område et lukket område og der kommer det så mange fiender du klarer ikke til alle fiendene Mm. Och jag blev eh mobbad. Alltså både på engelsk och norsk vis. Det var en mobs komord mig, men de dytter mig, de höll till mig. De de de plågade mig i visshet och jag kände sånt kanske är jag, jag jag tarbe här. Altså, han är inte han är inte liksom, den raskaste fyren. Sånn, han springer men han han, han joggar sånn av gårre. Så jag kände han vet sig lite trött. Jeg hadde ikke noen kulår. Jeg ble frustrert over hvorfor klarer jeg ikke ta disse finene. Men poenget i den første demoen er å gi deg denne paniken over at du overveller. Men starter det brutalt, eller bare starter det med at du må finne ut noe? Uh, nei, det starter litt forsiktig. Det starter i et skur, liksom. Men når det kommer til dette området som er veldig, det er med det, det er sånn kirke og sånn, det då da på en måte panikken starter. Uh, og hvis du, Joka, skjønner på en måte du kan ikke ta alle fiendene til med. Du må springa litt en gang. Um, ja, du kan ikke gå og plukke dem med deg, altså gå trygt videre. Nei. Plukke en, flytt mig to meter. Nej Nej de kommer fra alle kanter, skjønner du. Du ja. gjemmer deg bak dør, så hopper de inn i vinduet. Du klatter på en trapp, så klatter vi de etter deg. Uh, uh stress? Det, det stressnivået du føler i begynnelsen der, er kanskje det mest stressende i hele spelet Nesten. Har du å si litt etter det? Ja, for da, etter, det, etter den første delen der, så får du mer og mer våben, ja. Men hva ja. om, da? Ja. Nei, du spiller jo han her, en amerikansk spesialagent, som reiser til Spania fordi presidentens i USA, sin datter, har blitt kidnappet. Og ja. hvorfor de sender en fyr av gårde, det vet jeg ikke, det er rart, men han reiser til en landsby i Spania, for jeg har hørt rykte om at hun befinner seg her. Ja. Eh, och sån sort Så det är sån agent på något då. Ja, du er ju det. Secret agent. Och uh, eh de har liksom klart med det spelet är de har sånn, det er sån cheesy stämning nästan. Han har såna one liners. Han lämbra. Det är lätt pulp. Ja, eller pulp på godt norskt. Ja. Er det inte det? Det är det. Ehm uh, uh, Nei, han er liksom, altså de, de, tar, de tar seg selv ikke seriøst. De bruker stereotypien for alt ja. han har hørt. Ja, altså, han har sånne one-liners, og det er ikke realistisk på noe som helst vis, monsterne er absurde av og til, eh, men det er bare gøy. Eh, så de omfavner sjangeren veldig bra. Det så, nei? Går det da det siste jeg ikke har spurt om i Resi? Ja. Er de gode? Uh, det er så mange av dem Eller er det knapper og nøkler? Det er nøk Altså stort sett så er det ikke du sitter, du sitter ikke så fast Så veldig mange ganger Av og til må du rotere noe For det skal være et bilde Men det er ikke så mange sånne Nøkler som du finner I et eller rum rom Og så går du frem og tilbake Til å finne den riktige nøkkelen som det var i en av toene. Stemme. Ja. Nei, de slipper det. Mm. Har vi kommet til å brønne en Ja. Hva er det neste, da? Uh, det er jeg faktisk usikker, for... Uh... Oh, kan du begge Magnus bestemme? Vel, altså, altså jeg, jeg har spill som jeg tenker... Uh, jeg skal spille før Breath of the Wild. Uh, Tales jeg... of the Kingdom? Ja, ja, Tales of the Kingdom. Uh, men, men, uh, det spilet jeg har på å switch og har jeg jo også Horizon Forbidden West. Men jeg, jeg vet at spillet var som sånn 70 timer, så jeg var utsatt det. Fordi jeg, jeg vil ikke starte på noe så stort, og bli låst til det spillet. Skal du spille Tears på release? Jeg vet ikke enda. Ja, full pris blir det uansett på Tears Wii. Nei, jeg finner det jo... Bruk det Ja, ja, ja. Jeg husker når jeg fant... Mye uh, finner alt områder. Ja. <laughs> jeg husker når jeg fant Horeisen serodanser og ble med spillet kjempefort. Ja, det er jo imponerende. PS Plus. Ja. Ja. Uh, nei. Uh, så det jeg kan spille for Zelda er Cult of the Lamb. Eh, uh, eller, ehm, um, Horizon for Bind West, eller det spelet som du gav meg til jul. Med det, ja? Ja. Skal vi stemme, da, med tre stykker? Ja. Men, la meg bare finne switchen min, for jeg kan vel ikke ha som jeg ikke kommer på. Nei, men du får de det, ja, ikke de med deg på liste, Tori. Har Det er de tre, da? det er bare de tre. Kelt of the Lamb, Horizon Forbidden West, eh eller en sån en scrollment eh, PC adventure spel. Kan väl önska spela. Mm. Eh, gott hun sagt då, mister. Kelt of the Lamb? Mm. Horizon? Eller ett äventyrspel på PC. Det måste väl vara Horizon. Horizon. Ja. Magnus ja, jeg stemmer også for uh, Horizon I dag så leste jeg anmeldelsen av utvidelsen til Horizon Mhm, den? Den fikk ganske god anmeldelse Hvorfor? Uh, og Wii liker jo hver en del av mm. det hadde vært kult hvis han klart å runde Horizon før Tears of the Kingdom kom Så jeg, jeg er med i tristemme igjen i Wii, du skal nå spille Horizon Ja, ah, ok, ok, ok, det er gøy Jeg uh, følger demokratiet Eh, jag ska jag ska starta på det. Mm. Yeah. Ja, ja, men Har du köpt det då eller? Ja, ja, jeg har hatt det jag hade sedan var jul eller bursdag igen, men Borsdag, jeg fek, det fick det som en gave. Eh, uh, och har ju spelat den första timmen bara för att checka hur grafiken är. Ja, det är helt fenomenalt spel. Uh, men jag har nog entusiasten min har ju blivit lite tempera grundat eh uh, några kritiken mot det spelet då. Uh, du kan bare mainline det Jeg vet ikke om det er et ja, kort norsk ord der ja, Ikke bry deg med alt ild, alle ja, ja. Går den smaleste ja. Siden Horizon startet jo med at du er en uh, liten jente Ja Her er det De oppsummerer Einen veldig fort For folk som ikke har spilt den Når de starter toen uh, Og jeg husker sånn cirka Hva som skjedde i Einen um, Men det av det jeg har spillet, så føles det likt Einen, når jeg spiller to nå. Ja. Eh, bare litt mer. Eh, Kritiken mot det spillet har ikke egentlig vært at det er noe feil med det mekaniske. For det ligner veldig. Jeg tror kritikken har vært mer historien, måneden det på. Så får vi se da. Nå får vi se. Nå er jeg med enige. Ja, jeg ja, er med enige. Jeg jeg glemte å fortelle om ett spil, og det skal jeg bry 10 sekunder på. Men det var en 1. aprilsbøg som Sega uh, la ut. Og det heter The Murder of Sonic. Som er tilgjengen på Steam. Det har ikke jeg hørt om. <laughs> Nei, det har ikke jeg Men det er sånn god gammeldags sånn klikk. Uh... Pek og klikk? Ja, men det, det sånn, den japanske måten gör det på. Sånn Phoenix Wright. Du, du, ser en, du ser en skjerm og så snakker to folk. Og så klikker du på skjermen for å finne et eller annet Og så, oi, jeg ja, var litt klu ja. uh, Nei, det er det leiten det minner om ja. ja, den type ting da. Men det er veldig enkelt spill Det lagde av veldig lite team Men det var lagt litt som på spøk da. Men så cool. er det faktiskt dette spillet Som du kan finne på Steam uh, Og som var i Halaren to timer uh, Og det är et veldig sånn, enkelt spel Men jeg gjorde det bare for At jeg skulle kunne snakke om det I kveld Var det det var jo det var jo morsomt det skes når vi så utfordrende eh det skes sånn og jeg måtte tenke meg veldig hardt lenge for å finne ut hvem som myrda Sanikani han er ikke myrda men <laughs> det var det var for seg at de myrda maskotten sin men det skjer jo litt ting underveis da som er litt morsomt kirsta Då har jag kört fler spel då. Här har ah, du kuttet med där. Så ja. går vi till nästa segment. Ja. Boy. I am hungry. Fedas. Ja, alltså har kommit några som kallas för brukertesting eller vi har inte en bra titel på det for vi måste göra det detta software. Men det må klippa en rapen till Homer Simpson eller något annat. <laughs> ja. Men eh, grunden för att jag gjorde dette var jo for det var ju för för två år siden så sadde med en påskepisode och då spiste med lite nya snacksprodukter som hade kommit på marknaden. Och ikväll så har jag samlat nyheter som jag har funnit på Kiwi och på Rema och en sista överraskelse som eh, jag tror dock kommer till like. gilla. Ehm um, men dem har då er ju stort sett snacks som du kan äta mens du spelar eller du ser på serie. Men sidan med gamers så kan vi ju kalla detta för gamer snacks kanske. Eh uh, det er smågodt og chips Og choklad. Um, det, her, det jo denne, kanskje vi, kanskje vi har där du har bra namn på denna detta inslaget, gamer snacks. Gamer snacks. Kanske kanske var däftan då. Då var det hello snacks. Gamer snacks. <laughs> um, er det noen som vil dele sine inntrykk av hva de har spist, Køben? Ja. Tristan? Eh, jeg likte veldig godt den sjokoladen. Jeg tror han hadde deg min i seg, den sjokoladen. Hva får vi se? Er det sant? Tristan, du kan lese pakken. Hva er dette for noe? Ristrips, karamell. Så dette er en Freya eh, sjokoladeplade. Det oppfinner og der de, de, de eksperimenterer de jo litt med nye smaker og fasonger. Og jeg har de blandet inn riskrisp. Hva er riskrisp? Det er ikke puffet ris? Det høres ut som en blanding av puffet ris i krispo. Ja, for det var litt krispy... Ja. Yeah, yeah. Yeah. Uh, og litt, litt salt er det jo. Salt og søtt er jo veldig hårdt nå. Hva synes folk om riskrisp melkesjokolade? Jo, den var... Är ni ute över tid? 9 av 10. Wow, ja. då startar du starkt. Den är väldigt god. Juka, gillar du Smak megit megit god. Mhm. Men det är chevalta som handlar. Nej? Nej, men Nei. han var god. Liktar om bären valtar som. Nej, bara som okay. andra är på topp. Er den... ja, okej, okay. det är ingen slår valtar smara. Nej. Men så frågar om spelbarhet eller kun smakna. Uh, du kan välja själv likaduv. du, du ska spela mm. det där vid sidan av spel? Mhm. Så måste det vara vinter eller hösttid. Ja, för när på våren så är det klistigt sån fy fan men. <laughs> ja, det stämmer. <laughs> jag ja, <laughs> ja, uh, har testat hur och mus och Har smältat fort Ja, smältat väldigt fort. Ja. Minns jag. Jag hur fan den för? Jag köpte den en gång på Smagan och uh, eh ja, den er jo god. Den er jo grei, men jeg vet ikke om jeg kommer til å den igjen selv, liksom. Nei. Det, ja, jeg, jeg, det minner litt om uh, når vi hadde toppris på uh, storblader. Den satte meg. Okej okay. Så den minner litt, men den var ikke helt det for meg, for min del. Altså, eh, det minner litt som om men jeg vet ikke det er mais. Det er så jo ris riskrisp. Eh, uh, jag vet inte. Som var väldigt salt då. Ja ja, alltså det var ett sån väldigt krispig medan, krispig salt, det var gott alltså. Ja. Uh, men han var väldigt eh uh, på de sån mäktig. Eller det kan hon få dig att spisa så mycket ikväll. Men <laughs> men det var lite sån uh, det var mycket smak, men jag kanske jag kanske skulle säga en av han. Nej. Nej. Det gör jag inte säker spisa. Ja, det är er... ett omtalaligt att spille, får säga det så. Ja, ja, det Ja, jag jokar på du är sån, visst du måste öppna pladan, han kanske står till dagen nitt på eller. Alltså det är rent etiskt och konserveringsmässigt hänsynså kan han det. Ja. Men det är ju ofta den blir stående. Nei. Kan jag ös på dig? Vad ska om choklad i kylskåp? Ja, jag lägger det alltid i kylskåp. Det är ingen grej i detta. Mm, øh... Ehm <laughs> Det spruts kaso in i. For jeg liker ikke hard karamell, skjønner du, hvis det er på en måte litt sånn flytende karamell inni, eller et eller annet som deim for eksempel, da, jeg har ikke sykt at sjokoladen skulle være alt for hard, men en melke sjokolade kan godt være i kjøleskapet, ja. Ja, for jeg legger, hvis jeg skal spise en mørk, stor plata med møktsjokolade, så legger den alltid i kjøleskap. Ja. Og det er jo også det når jeg har spist litt av den, så er det jo veldig lett å bare legge i kjøleskapet. Ja. I stedet den ligger fremme. Mm. Det er ikke sånn så bruset att hvis du allerede åpner så er det så, ja, så det er godt. Ja, hvis du ikke piffer. Ja. Når du sier det, så burde jeg hatt en sånn isbutter, som jeg legger godteskålen min nede i sofaen. Og slag sjokoladen oppi der, så er det alltid eh, kaller det. Altså, jo kaldere sjokoladen er jo bedre. Nesten. Ja, ok. Som du få, zero. Du kan få sånn vinskab i, i sofaen, og la oss bare ha sjokolade opp det der. Se skål så går ned i, og så er det bare massivt kjølelementer rett og unna der. Mm. Ja, der har du enn det. Då det, blir dette det, veldig spilbart, Snob. Ja, ja. For... Kanskje, kanskje Tristan kan uh, lage det i Roblox. Ja. <laughs> Jo, oh. problemet med når du spiller at du holder en kontroller, og så, ja, det ødelegger, kanskje, jo mer fett og sukker du får på fingrene, jo glattere blir kontrollen. Det er vanskelig viktig å spille. <laughs> ja. Så det er en faktor å ta med her. Skal vi hoppe videre neste? Joka, du holder på noe her. Nå viser jeg en, jo, men det hjelper ikke. <laughs> du kan beskrive hva det skjer. Ja, jeg tror det er pia nøtt å dunke i sjokolade. Ja Og hva synes du? Skal vi begynne med Tristan gjerne å følge runden? Ja. ja. Um, det smakte egentlig som ganske normale nøtter, med bare basic sjokolade. Ditt basic? Ja. Hei, ganske normal sjokolade. Ja, dette er Rema sitt produkt. Ja. Og det var basic. Og jeg må si, i en verden, selv om jeg støtter disse oppfinnelsesgreiene med, med fem plus ingredienser, så liker jeg enkeltheten. Ja. Ja. Pianett, sjokolade, bingo. Jeg ville ha anbefalt dette hvis, hvis du spele. Det bruker litt som chips på en måte. Ja, du, du kan liksom ta en neve. Ja. Uh, det, det er ikke så... Uten å bli klisset eller? Ja, ja. For jeg, jeg, det er liksom, han er veldig fin i hånd nå. Så smelter han ikke jo. Mm. Mm. Og det ser ikke ut som noe luksusprodukt på pakken, men denne synes jeg i all sin enkelhet. Ja, jeg synes smakskombinasjonen var veldig bra. Selv om det, altså, det er som Rema sier, det enkle er ofte det beste. Altså folk kjenner jo deg som Rema Magnus, eh, eh, Magnus, så jeg vet ikke om du kan være helt sånn innabil her. Jeg er veldig innabil. <laughs> um, men Jukka som du sier, det her er det to kontraster. Freie, her foregår det veldig mye. Rema sin, enkelte grei. Altså det er liksom det Michelin-måltidet, Freie sin. Du tar en liten firkamp, man sver diger tallark. Alltså det en fantastisk upplevelse. Mhm. Mm du ha high school och trycka i tränna? Då var det var enkelt. Ja. Ja. Väldigt bra sagt. <laughs> eh, intressant. Du går den för 9 av 10. Vad ger du denne eh, 7 -10. 7 -10. den apiernötten? 7 av 10. Jag ser fram mig att den är väldigt grej på tur. Det är lite sån ja. så rosiner i på tur liksom altså, har det ju påsen någonstans. Du trenger kuno nötter och choklad på tur. Ja. Och den hade Nej, det. Jo, kan. Kan ju det den. Nej, jag vill inte som ger karaktär. Nej, mer såna längre beskrivelser. Ja, Fyldige ord. Fulla ord. Alltså han han är ju enkel, men altså, det är lätt att jämföra med M&M eller ett land sånt som ja. där du har en nöt och du har choklad, men där er det litt mer sånt, De har ett skal utpå där det är Detta er enkelt men jag tror han fulle enkelheten sin väldigt bra. Och detta är billigare, lite törrare. Pernod den i. Ja, det var det. Ja. Inte en valnöt, inte en mandel. Nej, en nöt. En helt enkel pernod. Ja. Och Og han är ju också sagt rimligt gøy pris jämfört med andre Freia eller Nida produkter. Tidare ja. remma klassen då. Eh, Remma Magnus, vad tänker du? Uh, ja, jeg synes uh, den smakskommunasjonen fungerer veldig bra, og jeg, uh, som Tristan sier, jeg, jeg tror den er perfekt til å spise mens du spiller, for du blir ikke klissete eller um, får salt eller noe. Og uh, ja, jeg tror ikke den er så dyr heller, så nok, det er nok, nok et produkt jeg kommer til å kjøle meg selv. For jeg synes den var, var god og enkel og billig. Og Har du smakt den før? Nej, den hadde jeg ikke smakt før. Mm -hmm. Så bra. Så ja, kan gå till den tomma tallriken va? Ja, men kan det. Eller hoppa med över dig nu. Nej, det är jag fint där. Alltså jag har sagt det jag vill säga si om chokladnätet då. Tio Men det du håller nu, Jukka. Det det du håller igen är resten från tallriken där man hade Oscars trippel choklad. Chokladbollar. Bollar. Mm. Den munfulla av chokladboll och själv. Ja. Och jag når det først var på en måte den ble lansert, så, kids, så gikk det jo helt bananas. Hvorfor? Jeg skjønner ikke. Eh, det er veldig sjeldent. Eh, også kanskje de ville ha mye penger for det å smage det. Å smage om det faktiskt var verdt det. Men hadde det folk snakket om dette på TikTok eller på YouTube? Eh, eller? Ja, de har, mange hadde lagt ut på YouTube shorts. Det var en som gikk i 15 butikker og vant en Oscar trippeltjoko. Og så har jeg også at han har jo reklamert veldig foran det på han Oscar på TikTok-kunnen hans. Og han er vist veldig stor på TikTok. Ja, TikTok er stedet folk finner hvilke type lampeskjerm og mobilholder og, og boller de skal spise. Mhm, det er det uh, er. Eller barn. Ja. Når jeg er på TikTok. Det går man av huset for sånne der med sulta gurker, for det er har som spiste på TikTok. ja. Sulta gyrker. Sulta gyrker. Google that shit. Gottebyen. Mm. Ja, ja. Blar mm. blommerbogen, det blir hele, hele greia på bordet. Kan vi med en passe sulta gyrker, Og du er ligge Eller den der prime energidrikken ja. også. Det var jo ikke sånn hype. Litt sånn som det ser tjokk ja. ja, de der så lager det, de logger det ut på Instagram foran 500.000 folk, tror jeg. Live. Uh, ja, men er folk livet baller da? Ja, det var vel det. Jeg synes han som en... Altså, selve bollet var sånn skoleboll-aktig. Dein. Mm -hmm. um, men, så du, men hvor er trippelsjokoladen? Hvor er de tre stedene? Oppa? Ja. Inni og under. under. Og så er det biter inni? Ok, ja. Altså, nå har vi jo spist den opp, da. <laughs> jag tror kanske det var liksom ett chokladelag uppo på och på monerglasyr. Ja, det var glasyr uppo och bitar uppo här. Ja. ja. ting inne i. Ja. Men jag väljer väl jag vars det var väldigt mycket chokladsmak. Mm. Så kan det är nog därför han heter Triple Chokko sjok för det är väldigt mycket choklad i den. Jag syns att tripleost på pizza. Ja, det är ju normalt, det är ju en greja. Alltså kan angå chokladet på hela Så syns jag detta faktiskt är en av de bättre smaker. Ja. Ja. Ja, ja. Jeg foretrekker i allskole skoleboller, men skulle jeg hatt skoleboller, så synes jeg denne var meget, meget god. Den er ikke på en uhyre dyr heller. Altså, den kostet 17-18 kroner. Og jeg vet at den har blitt solgt for veldig rare priser på Finn.no. Men butikkprisen skal være 17-18 kroner, og det er jo helt grei pris å betale for den. En bolle. Jeg mener, en skoleboller har jo noen tilsvarende pris, har den ikke. Jo da, og vi, vi deler ofte i sånne hjemmer mm. Finner de alltid på <går> Finner du den også? Nei, på vår lokale butikk Der vi alltid går å handle okay. Kan du ikke <går> det på luftår da? <går> <går> men ja, jeg synes den er god jeg. Og du, dere kunne godt kjøpt den igjen? Ja mm. Komplett umulig å spille Mens jeg spiser denne her Nei, det går ikke Den var et tørkt i hver hånd, men, <går> men god det er jo også mye mat, føler jeg. For det er mye Ja. Mye mye ja. Du, du metter ikke den sånn. Du holder meg i halve, faktisk. Ja. ja, for nå spiste jeg en tjerdedel, og jeg var sånn, ok, wow. Ja. Ja. Skarpt for å deles. <laughs> ja, den er det. Ikke si det til Oskar, for han vil sikkert alle skal kjøpe sin egen. Ja. <laughs> um, det minner meg jo om, om, om, altså, han er jo en type fyr som går rundt og spiser ting. Oskar? Ja. ja. Av det jeg, altså når jeg setter ham på Snapchat, så spiser han en grandis på ett minutt eller noe sånt. Eller han går fra burger-kjerpe til burger-kjerpe og spiser ulike burgerer. Altså er det ikke det han gjør? Han, han, ah, ja. han, han, han har jo så mye som han gjør, men en, en av tingene jeg har sett på Snapchat er at han har en serie Kjessen, ja. han tester... Uh, jeg vet ikke om det har begynt med burgerer, men det virker som at det har blitt alt mulig hvert han tester kebab og burger og pizza og... Ja, alt mulig da. Så han mat, ja. Ja. Og han har en absurd rekord på å spise to grandiser. To hele grandiser. 5 løper fem minutter, liksom. Altså, det er litt kontest hvor mye han klarer, liksom. Ja, fordi jeg trodde Oscar bare var namnet på boller, på en måte. Ikke en mann eller en person. Ja, sant. Det en ekte person? Ja. Men jeg skal finne et Han heter Oscar Vestelin. Og er veldig stor på TikTok. Og alla influencer eller hur det gör jag så. Ja, altså han har gått i samband med bakehuset som må vara national bageri bedrift. Ja. men det är ju lite ovanligt att se tryne på en person på et produkt. Alltså ja. helt med trevlig fyr. Han är ja. lite mycket på kamera. Han är lite som ja, tratt det. Ja, ja, det. Alltså han är liksom ser vad jag en helt bördrutine sitter alltså det är ju sån influencer är. De de lever ju av att sälja personheten sin. Och då kände jag att om man var extra på eh eller på mode du kanske vara en youtuber, og vara influencer och vara grå du må liksom sprudla konstant. Och för mig så är det lite mer. Ja. Uh, han har vel trent på dette? Ja, altså, det er jobben hans. Han har trent, altså, jeg, han vet hva han holder på med. Ja. Men, det, igjen, så er det rart for meg å se en person sitt produkt, for du ser ikke uh, Sylvester Stallones uh, ljusmixmaster. Altså, det, det er ikke ofte kjendiser bruker sitt eget navn. De kan sponse an ting, og si dette bra, men det er ikke deres navn. Det er ikke deres produkt personlig. Men dette er hans. Dette er Oscarsymbola. Ja, for dette er den, dette er altså vanlige personer. Mhm. som blir kjendisar i sosiale medier. Oss oss og skapar oss eller et produkt med sitt na egen navn på. Ja. Altså som jeg skulle eg solt Wees nudlar. Wees nudlar, sant? Norges beste is gjennom tiden er jo kalt etter en person. Captain Sauldan. Åja, oh, det, det er nummer to. Driller isen. Driller isen, ja. Ja, det er faktisk helt sant det. Han hadde sin egen iskrev. Det stemmer. Den forsvant og nå er den Det er driller og isen tilbake. Den var tilbake en stund. Eh, I et begrenset opplag. Ah. Hva med George Foreman-griller? Ja. Her kommer, her kommer disse sponsere på dykket. Åja, ja, det har vært noen sponsere. Det har vi. Så Oscar Trippel, han går i seg leper til selskap. Ja. Ja. Jeg tror det er bare fordi... Han er en influenser, uh, og det, han, ikke, altså han han jo skapt av YouTube, eller dette influensermiljøet, og det er rart at det er nok nå til å produkt. Før så måtte det være en kjendis, eller en skuespiller, eller en sport, så det er et eller annet sånt. Ja, du måtte først gjøre et eller annet, ja. så kunne du putte trynet på sokker og ja. matpakker. Men nå kom han der bare, og begynte spisa ting, og nå er trynet hans på en bolle. Men jeg tror det er en liten grunn til han har trynet sitt på uh, pakken også. Ja. Yeah. Er jo at det hadde vært en slags Oscars-bolle, så jeg tenkte, hvem Oscar er det? Ja, ja. Men så ser det trynet hans, og, og ja, det han fra TikTok, eller han fra YouTube. Og, altså, Joka, ja, se på han. Nei, jeg har aldri hørt henne, fyren. Nei. Altså, altså han ser litt galt. Ja, han er litt crazy og bare tenk deg å blåse dette over hele mobilen din nå. det er Tryne. Altså mobilen vil ha svære sprekker i seg, så kanskje du vil synes det er tilfredsstillende? <laughs> ja da, nei, altså, ja, han er sikkert en flott fyr, men jeg er ikke en del av dette influencer- TikTok-youtube-oppstyret. Så for mig så er det... Bollen i seg selv kunne vært et flott produkt, men dette han er knyttet til hele greia, det er ikke nødvendig ja, Oscars tripp eller sjoko. Alt det jeg kan om Oscar, det har jeg lært nå i kveld av dere. <laughs> du interessert i å vite mer om Oscar? Nei, jeg synes vi skal bevege oss til den bollen der, den er jeg på. Ja, ja, den, ja. Jeg er veldig spent. Ja. Før vi avslører litt for mye om hva det, hva det er og hvor mm. det kommer fra, hva synes folk? Ja, det var jo litt sånn eh, crispy-aktig, kanskje. Mm. Synes du det minner litt av Smash, men ja. ikke helt Smash? Ja, det minner i som sånn Smash. Det smakte Smash, kledd med sjokolade, men det hadde konsistensen til en sånn altså lykkekake. En fortune cookie. Mm -hmm. Mm -hmm. Nå skal dere se. Dette er et samarbeid mellom to snack-giganter, Kims og Nidar. Åh! Dra meg baklengs inn i fulet, ikke altså? Åh, her står det Crunchos! Det deiligste fra to verdener. Altså, det er det, det samme princip som, uh, uh, som... Hva kaller du det? Uh, den du nevnte. Uh, hva var det? <laughs> det som det minner om. Åja, oh Smash? Smash, ja. Det er jo det samme. For smash originalen, sant? My Snacks og sjokolade. Og dette er jo noe liknende. det er en gul snack med sjokoladetrekk på. Hva nevner du på den gode snacken? Crunchos, det høres jo som uh, det eneste navnet som er ledigt. <laughs> ja, det var da det. da. La oss det Ja. Litt sånn Poplars i Futtevarna. Ja. Da kan du sitte. Ja. Altså, det då kommer vide er at de selger den meis snacken uden sjokolade også. Å, oh, ja, det dere... tror jeg jeg hadde foretrukket. Ja. Oh, det hadde vært bedre. Han heter bare Air Crunch da. Wow, det kunne jeg gjort på skoene mine. <laughs> air Crunch. <laughs> det gjør oss mye bedre da. Nå sier dere at dere kunne godt klart dere uten sjokoladen. Å, vi har spist fryktelig mye sjokoladekøl da. Ja, ja, ja. Ja, det, det var, den gjorde vi ganske mett faktisk. Ja, litt mettende. Litt mye. Ja, uten det så hadde, det vært som chips nesten. Ja, for det, det, det er jo i chips. Ja. Men så har noen tenkt. Ok, vi putter sjokolade på, og kaller det noe annet, og så selger med? Men det er vi... hvem som har laget den nå. Det stemmer, ja. Er, er folk enige i Tristan sin vurdering, ja? Det var litt mye. Ja, det kan jo være bordet som taler, ja. men jeg, jeg, det er ikke dumt med saltchips uten sjokolade. Ja. Det er fryktelig godt. Ja. Så jeg tror jeg skulle hatt det side om side, i hvert fall. Men den, jeg synes han var veldig god. Ja. Det var ja. gøy. Mm. Så jeg hadde ikke satt fem andre yes. vi <laughs> ja, men hadde spist Ja, vi hadde sikkert Men jeg kunne liksom ikke spise den rett etter middag, på en Har du tenkt jeg, pause? Ja. ja. Jeg måtte smake vann igjen, og ja, den var veldig god. Jeg uh, hadde lett kjøpt den. Mm. Dette er et premium-produkt. Mm. Crunch-O's. Mm. Du kjøper ikke en palle med de og setter i boden? Nei, og posen var jo også veldig... Jeg holder posen, og den var jo veldig liten også. Ja, det... Du ble jo fått mett av en sånn, altså. Jeg tror det er mye kalorier, og... Ja. Og... Um, igjen, denne kommer til å smelte i hendene dine, i fingrene dine. Ja. ja ikke, for, uh, ikke spil med denne. Ikke bra å spise hendene og spille, Du må bare knipse den inn i gapen så fort. Så. <laughs> men kanskje når du på film? Ja. ja, da kan du grise så mye du vil. <laughs> ja, Pass på trekket på sofaen. <laughs> ja, ja. Noen eh, andre eh, folk er jo mer opptatt av sofa og trekk og regnsliv. Gjerne det motsatte kjønn. Det må man respektere. Och folk kan identifiera sig akkurat så de vill. <laughs> ja. Som gärna var man og var uppsatt av treck på soffan, ja. Men det är lurigt vad soffagestolen. Den det visste jag vad men kan vara inne i där. Det Eh, precis, jag ska läsa. Ehm Spröd och extra luftig snack. Ja. som er lagt av ehm med. Så det tror det typ är majs snack. Ja. Men hvis du ser på bildet, så er det en type sånn en, uh, smash som de har liksom rullt rundt og ja. lagt sånn, det skal være lag på lag som den denne litt denne Chinese uh, fortune cookie-eventen, ja. at det er liksom lag på lag da, som gir den luftig. Men det jeg lurte på hvorfor det er to som lagte den uh, slått sammen. Nei, Kims og Nidar, det er jo en unik kombinasjon kanskje. Kims lagte kipsen, Nidar har sjokoladen, ja. og nå har de slått seg sammen. Jeg kunne ikke sett for meg at Freya hadde slått seg sammen med Mål. De nødt nå. <laughs> ja, jeg ja. Men er, hvem lager Smash? Nidar. Nidar. Har Freya en konkurrent til, de? til den type sne? Freya driver de og lefler med chips, da. Och kanske det håller sig för gott för de de mer på innovation i storplattan det. De för om du tänker storplattan, det är freja. Det är freja. Där det det är intressanta observationer de säljer ju miljarder alltså det er, folk älskar snacks. Men uh, dette var ju lite som vi läste på BI, mm -hmm. Men det är ju innovasjoner som utvider produktkategorien. Ja. Det er jo derfor de kommer med nye, nye Det De stjeler jo på en måte fra seg selv, men da og utvider de også produkt, selve kategorien kjokolade, mm. med å komme med nyheter hele tiden. Ja. Mm. Så det er derfor de gjør det. Akkurat sånn som vi kan de også også. Derfor de kommer med nye varianter hele tiden. Men jeg, nå tar ikke jeg ikke igjen krogfektig fra, men jeg, jeg hørte en, en sak, om dette med utvalg, og at utvalg kan bli for stort, og et stort utvalg føre til handlingslammelse. Mm. Men som kunde så setter det faktiskt pris på å ha begrenset valgemuligheter, det er en tydelig forskjell imellom. Og mm. at du kan skyte deg selv i foten da med å få sortementet for stort, er dette kjent? Uh, ja, for en av tingene med, i hvert fall når jeg jobber på Rema, var jo det at vi hadde begrenset med plass. Så ofte når det kom nyheter, ja. så måtte noe annet rygge. Mm. Og hvis den nyheten bare vært i et år, for eksempel, så var det noe nytt som kom. Mm. Så det ble jo sånn kanibalisme egentlig. Ja. Altså de spiser, en nyhet spiser et gammelt produkt, eller ja, en ja. gammelt et annet produkt. Så ja, jeg tror det er kanskje noe på noe i vi gjorde det samme med leker når du var liten, Tristan. Da mm -hmm. kunne vi rydde vekk litt av lekerne. Altså satte vi frem med halvparten. Ah. Da var det lettere å leke med de for dere. Og så kom du bytte dem. Det var ganske smart. <laughs> ja, det funket. Veldig bra sånn, mikroperspektiv på hvordan forbruket funker. Ja. Jeg ja. er Optimus Prime. Skal vi bevege oss over i den sista chokladebeträckta biten? Ja. Ja, det var massor choklad Det var massor choklad. Eh mm. uh, och og... karamell här Ja, du tänker det... Det är safari karamell choklad. <laughs> Punkt. <om. laughs> ja, det är safari karamell choklad. Mm. Likt runt då. Ja, härligt. <laughs> härligt. Uh, det var ju fiffig. Toffee, toffee safari. Ja. Det. Det, det, det er noe som er Toffee Cups, husker du de? Ja, men ja. da er det kammel inni. Ja. Husker reklamen? Det er mye moro med Toffee Fee. <laughs> ja. ja, det stemmer. <laughs> men, men den her har bare kammel eller kjokoladetrekk. Ja. Den har jo ikke noe inni. Altså, det er jo som en... Åh, heter det? det er en Maryland cookie med en Marylander. Ja. Det er vanskelig å ja. skille den og safari. Det var i grunn av det på en måte samme ting de solgte, altså det er en chocolate chip cookie. Ja. Ja. Um, men da skal jeg avsløre hvordan du spiser noe igjen. Ja. Det er en safari sjokolade. Ikke, det heter ikke bare safari sjokolade. Åh. Oh. Mm. Du, du var rett på kårene, Joka. Fordi det er en safari kjeks med choklad i botten. Så i grund och ess är så skillig ifrån eh de vanlig så uh, far men jag syns den chokladen i botten lyftade tårtan. Mhm. Jag hållt en fel väg så jag hade choklad på topp. Jag hade den bort gjort. i uppen. Men ensa ja, just vad. Jag måste ta för dig. Mhm. Det var för få mycket choklad eller som vi ställde ett träck över hela känns på sig. Nå där då med dig. Ja. ja. Når du håller han för jag så ser du ju som en toffika. Ja. Mm. Han är annorlunda där. Men då varför jag bjud för se in i eller visst då skulle kunna se in i og det var jo ingen sån uh, kernelin i sånt tränge såna uh, ja sån uh, trebler eller. Ja. Mm. Myste se in Han är nästan som en sånn puré i mitten. Ja. Det är sprutat luft åt det. I alla ja, fall jag föll nog spiser en vanlig så far så kan den gå gott Litt hard. Litt for hard. Den ja, litet har litet får ha den knäcket, men den var myg in Så jag tror sig den är helt densamma recepten. Nej. Mm, men gärna uh, motsäger mig hey. jag. Nej. Jag är på snobbig, jag motsäger dig på märka. <laughs> mm. mm. Det smakar lite annorlunda såg, men uh, Safari chics. Mm. Är lite den ja. Safari är en av favoriterna dina Tristan. Ja. Mm. Brugger det till alle glassedurene, hvis vi får ha med det. Er det go-to-kjeksen din? Ja. Ok. Og denne hadde jo faktisk fungert og spist, når du spiller. Ja. Altså, hvertfall en vanlig safaris kjeks. For mm -hmm. det er ikke sjokolade som spiller men siden det er ikke er sjokolade på hele sjeksen heller, så kan du den sånn. Ja, hvis du holder feil. Men du må holde den opp og ned, ja. ja. Så sjokoladen er opp. <laughs> <laughs> Nei, får litt bonuspoeng for å være gamervennlig. Ja, det är så sant. han åt av dig? Åtta av dig? Ja. Där är helt enig. Jo, jag du är ju i men likte det likter då. Det likter då. Eh, skor högre än eh, varningsfari eller och eller toffy cups. Nej. Nej. Ja, det det är lite nytt moten svång gammal avandra det. Vi <laughs> ligger i gamla kexen. Vi <laughs> ska ja, de skal være litt tørr, tørr, ja. tørr okay. Hvis ikke må kaffe i kjeksen, da er den ikke tørre nok okay. kan... Kanskje kaffe gjør det pasta bra til denne kjeksen Men du drikker ikke kaffe, Tristan Jeg har smakt det Ja, da, det er bra uh, Ja, så folk er stort sett fornøyde med denne, bortsett fra Jokka som liker tørre kjeks Ja <laughs> altså, den, den er veldig god, men den er ikke bedre enn en toffe-kjeks da, jeg, synes jeg da. Men toffeien har karamell i midten, oh, den ja. er litt mer sånn, ja. det er tyggere karamellen, det er veldig... Mm. Men Joka, den tørreste kjeksen som vi elsker å dynke i kaffe Åh, oh, nei, altså, safari er nydelig. Ja. Uh, en god marie-kjeks. Marie-kjeks mm. er jo den tørreste kjeksen. <laughs> ja. Spesielt de der uh, billige, sånn, lagd arremer. Oh, ja. ja, ja, ja. 5 kroner og 40-årer. First price. Eller et stappburet sin da, hvis jeg skal være uh, hino på det. Ja. Ja. Eller er det ikke i ordnet med første kaga? Ja, ok. Men jeg synes first price, det er jo bra. Det er jo ikke så mye forskjell med first price. Nei, nei, jeg tror... Ofte så er det greie produkt Av til det, det samme fabrikt det det med. Av det, det samme produkt. Ja. Det, det, det leter vi jo også på det, At det er jo ofte at De drar jo til Seirema drar til Jarlsberg Og så sier de hei, kan dere lage denne Osten her for oss så, de det. så det er jo basically de samme Fabrikkene som lager Disse her med billige Masjonene mm. Mm. Men da skal det stå Rema på Yes. Landlord var jo en ting før ja. First Price uh. First Price er enda en ting ja. uh, Landlord har jo blitt til uh, dette her uh, har jo blitt dette er R-markedet ja. ja, ja. Landlord finnes ikke lenger mm. Coop har jo også sitt eget merke som bare heter Coop mm. Stemmer Så Det er vel de tre First Price, Coop ja. og Rena mm. ja. Nei, jeg synes det bra at for brukerne kan velge mellom billigste medium- og dyrevariant. Ja. Eh, og noen eh, ja. er litt lurt å spare penger, mens andre er, som er mer betalingsvillige kan gå for den dyre produkten. Jeg ville kanskje ikke spist denne mens vi spilte, hvis, hvis vi tok på feil sider eh, ja. av kjeksen. Ja. Og hvis du er, hvis du er velgen, så konsentrert, ja, du, ikke rekke og kjekke Du ser på skjermen og så bare, ååå, ja. oh, sitt. Siden de nøttene som vi snakket om tidligere, eh, de er jo bare sånn... Du spiser Ja, det er sant, det er lett å spise Det er, De er, De er sikkert små, med forberedelse Du og... <laughs> må legge alle riktige vei Ja, du må det, <laughs> det etter vei Ja, det bra set mm. Ja Vi mm -hmm. nice. skal bevege oss over til mest gamervennlige av hele hauen ja. Ja. ja Vingummi Vingummi Jeg er en vingummi-mann, altså Hva er det pensjonist-snob? Nei! Det er <laughs> vingummi! Haribo, haribo-mann Det er jo for, Vel, er for hele familien Mark kinder fra undt er vaksende Ebenså. Oi, oi. okey. Men, men sånn Basset-svingummi Ja, ja, det, det er old school. Men dette er jo luksusutgaven, bare ser jeg. Denne her har sånn sukkerperler på seg og... Ja, ja, ja kanskje. Vi må se. Men, men det er ikke... Men ja, vanlig... dette er billig variant? Dette smager luksusvariant. Du synes det smager luksus -bass Bassets? Ja. Ja, okay. Dette vil jeg halte et steg oppi fra ordinær oldschool Bassett. Uh, ja, men det er morsomt at du du går rett til Bassett og ikke uh, en norsk produkt eller Haribo som er tysk. Da. For du har jo norsk vingummi. Er det Nidar? Eller, uh, hvem er som lager norsk vingummi? Da? Standard vingummi, så er det Bassett. Ja, ja, den, den engelske typen, men uh, den tyske vingummin eller ja, men de lager hjerter og skum, og de lager litt dildel av det. Ja, ja, ja, det er sant. Sånn, sånn så du finner i smågodt hullen. Ja. Eh, med sånn sure føtter og sånn. Men, men det er jo ikke samme formene som så, så det kan godt være en etterligning, ja. Det kan være noe sånn co du har dratt i det værmene. Så du tenkte, du gikk øyeblikkelig til britisk vingummi. Ja. Eh, men du tenkte litt mer luksuriøs, luksuriøst, siden det har noe sprinkla på ja. Kan du gå och förklara lite vad vingummi är? Är det sån Eh, uh, sejtgodteri. Ja, det är sejtgodteri och gärna fruktsmak. Och och och salt för exempel eller ja, sån sött så, eller surt, sy, surt, Syr, ja. ja. Sånt så där typ. Ehm, jag är glad i lakrits, men jag är väldigt glad i vingummi ja. med surt eller sött och Ja. ja cousins dude minus. Ja, det så det var god. När du säger passet så tänker jag inte på vingummi, jag tänker det över Laktus. Men ja, de har jo all sorts. Ja, men de har ju Allsorts, ja. Eh, så nej, vem lagar vingummi i Norge? Det är faktiskt inte säker på. Bryn Hell. Bryn Hell. Seigmann för exempel. Ja, känner helt det samme, men alle disse tingene du finner i smågårdkjølen er jo Candy King, mm. men Brynhild står mye my bak deg. Ja. Mm. Og jeg er en sakker. Jeg elsker jo smågård. Mm. Svei. Så når det er jul, og når det er påske, så hamster jeg inn en kilo eller noe, altså ikke så mye. Men jeg kjøper mye, og jeg er glad i det. Men du har det stående over i tida også. Ja, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg frottser ikke. Nei. Så det kan godt stå en stund. Men jeg vil si jeg er en Ja, mye mer enn Ehm uh, denne hadde smak. Jeg synes den hade smak. Jag syns det var god jag. Ja. Eh. Uh, och och när tänker Vilgum så tänker du ofta på Haribo, stjärnmix for exempel. Och den har gått från 20 kr till 40 kroner. Det på mode han har steget mycket pris. Så var ena til små gott, 11 kr/hektar så har vi jo også mm. eh, malakko, ja, malakko. malakko eh, godt ja. og blandet, og så har vi jo de sure godt og blandet, da har vi flere mm. versjoner som er godt og blandet. Jeg liker veldig godt godt blandet, men problemet med den er jo at det er så mye lakkerist der. Og jeg liker ikke lakkerist. Nei, ikke heller. Så derfor går jeg ofte for de nye versjonene der, som er sure, som regel. Ja. Sour mix. Syrlig Syr Syr gummi. Du kan se produsenten, Magnus. Opp i hjørnet der. Ja, pakken er, er jo billig ut. Det, det, det er Rema. Ja, det er Rema sin uh, vingummiutvalg. Og de har plain versjon, hvis du ikke vil ha det syrlige på. Og så har du de som er sure her. Ja, det var jo så sure. Nei, det er ikke sånn super mega surt. Men uh, jeg, jeg foretrekker vingummi med syrlige. Sen så där. Tristan gillar att älska ting. Mhm. Mhm. Den er av Sweet Top Taste i Nederländerna. Och <laughs> så kanske vi så laga två är ju ni så laga men kanske laga med det nedlagsversionen av dessert kanske, vet Ja, mm -hmm. eh, Tristan likte du den vin Ja, det Hæ? var Det var smaktigt. Ja, det var smakt egentligen jättegott. du det luktade väldigt gott och han är lätt att spisa när du gamer. Ja, det är ganska lätt. Du får ju lite sån perler på fingrarna kanske. Ja. Du gör det sån. Du gör bara sån. Jag menar, det är resten av eventet vi har då men det som fådde ner det är ju att det är remaprodukt och då han Detta regnar ekonomi i föreläsningen yngre gäster. Eh. Du smakte premium vad det så? Ja, alltså Jukka, du, du sa ordet premium, ja, Men ja. det är ett billigt produkt. Packen ser skitbilligt ut. Ja, syns sy, sy, sy, sy, sy, du syns du det var liksom alltså eller? Det ser ut som någon lagt det på bakrummet. Alltså ja. alltså du, ba, du bara ser inpolla i en skål, en väldigt sånn, fin uh, skål. Det är RTD då? Nej, det Star Wars skål. Ja. Så, så er det veldig fancy, du. Jeg kjenner ikke du trodde at det var bad shit. Og oh, ingen lakk Magnus. Ingen lakk-kris. Oh, yes. Så, er du fornøyd? Da må du begynne å kjøpe det. Ja, jeg, jeg, jeg tror jeg, må, jeg, jeg tror dette blir laderskattet mitt nå til helgård. <hå> <hå> <hå> som sagt, Jukka, det finns andre varianter i denne serien, da. Åh, vi har flere episoder. <hå> <hå> <hå> Nei, dette var et lite utvalg av det fant i butikken. Men jeg har en siste overraskelse. Å, oh, ja. herrlig galondon. Enda da. Nå må du spente deg. <laughs> Så mye. Nå er, nå er vi gått bak studioet her, og han er inne i kjøleskapet sitt. Prime! Oi, er det Prime? <laughs> nå skal vi blikke Prime. What? <laughs> kan, kan Tristan ta med den i intro Prime? Ja da, ja. Vi må få en innføring i hva han det handler om. Altså. Fortell oss. Ja. Um Prime er egentlig noe som plutselig, de som laket det, det KSI og Logan Paul. Det består egentlig av 10% kokonutvann, mm. og så smaker det litt som saft. Grunnen til at det er så kjeltent er på grunn av det kommer jo fra LA i USA. Mm. Så finnes det finnes jo mange uh, smaker av de Har du smakt det? Ja, det har jeg Hvordan? Uh, nei, pappa kjøpte det til postdagen Å, oh, du fikk tak i det ja. Også ungene, de wheeler ditt Så det holder på skolen er Det de selv, er spisielt En sån svart marken på skolen De puster liksom de ja, Jeg skal ha tre Pokémon-kort Jeg skal ha hundre Roblox Jeg skal ha hundre kroner så ska du få en Halle Prime. <laughs> Vad var det du köpte det för? För att ta bild av den och få episoden sånn, da. Hva var det du köpte det för? Jag måste finna rätt på grund av jag visste med vi skor ha en eh, smakstest på eh, på luften. Och så hörte jag du ville ha det på bursdagen din, men ja. då sa farden aldrig om jag spinnar rätt så att. <laughs> då tar jag. Då snubband du då? Jag sökte på uh, Facebook och sökte upp ja. Prime Og då var det droppsin i ja. Stavanger. Och så og så, og så, jeg så, jeg så Det var lång kö och jag droppsen. Ja. Jeg så sa jag har Copper Prime. Och så sa de, nej det är utsålt. Eh uh, jag kan få det bak. Ja. Nej kan man inte kanske med et par ryggar. Hur kommer det kosta då? 200 kr för Prime flaskan. Jag bara okej. Okay. Och så frågade jag kur, känner du någon annor plats där de har det? Jag kanske på IMS IMS ja, de er kjent for tilgjengelse. Der har de kontakter. De er... Jeg gikk på Facebook i Odisse, og de solgte det på 170 kroner. Ja. Og jeg tenkte først at det er litt mye for dette kokosnettvannet. Så da gikk vi på Finn.no Og der var det en dude som solgte Prime til 75 kroner per flaske. Oi, oi, oi. Jeg synes det var råbar pris. No way. Det finnes falsk Prime på markedet. Ja, jeg gjør det det? Mhm. Ja, for jeg var litt skeptisk. Hvorfor selger han her på 75, når markedsprisen virker så mye høyere? Ja. Så jeg, jeg, jeg fikk jo flasker, og han ser jo heil ut. Kan ja. du kan du Tristan? Er dette ekte vare? Ja, altså, grunnen til at vi ser det på grunn av Fake Prime er faktisk kjeldner en ekter Prime. Hva? Jeg tror ikke han har fått tak i Fake Prime, siden du ser at denne her ikke åpner noe. Vänger runt där. Ja. Eh. Uh, den är för seila. Varför fake prime vara mer sälld än? Nej, på grund av jag tror shit du finner det så mer längre. Okay. Okay. Men jag tror den är helt äkta. Kaffons smak var det du? Ah, oh, hur många gånger har du druckit det? En gång. En gång. Om kaffesmaken. Nej, jag har druckit mer än en gång. Ta då prime. Ah. Men jag har också den. en gång. Ja. Okej. Okay. Hur smaker har du druckit? Jag har druckit röd sommarher. Mhm. Eh, uh, och så har jag druckit kvit. Ja. Och så har jag jeg har jo smakt eh, strawberry watermelon, som er rosa, mm. og så har jeg smakt blå, eh, og så har jeg da smakt, åh, eh, da kommer jeg ikke på hva det heter grape. Grape. Ja. Er det verdt 200 kroner for en flaske? Nei, det er, det er <laughs> Bra Tristan, det var et svar jeg ville ha. Ja, du fant hva, jeg kjørte ikke hvordan du gjorde det. Nei. Men man lockar i USA eller ja, Det är rart det. Eh uh, för jag på finn.no och folk selde till alltså all sorts priser. 100, 200, någon selde en tom flaska för 50 kr. Jag vet inte varför. Eh uh, sant. Det er helt, altså, jeg, jeg synes det är helt vansinnigt. Varför är det sånt? Kan det leka något där på Blocket.no? Och ser nog inget va. Inte galna. Jag är så trött. Jag Nej, men jag skulle lura dig med en sällan som är tom flaska. Ja ja, jeg har kanske inte tänkt det lura men men jag varför det är ju bara ljusvatten. Jag kan hälla upp och checka det. Nu ska nu vi jag måste testa det. Alltså ja. varför är detta Jag tror det är vatten. Är fullt. Alltså säger det kan det lukta så. Det luktar ju fruktpunch. Alltså väldigt ja. tropisk. Ska vi ja. ska vi i? Ja då. Nei, for han fyren jeg kjørte til da, og dette var på Forus, ja. jeg måtte kjøre inn, jeg ga det opp et smug, og når jeg kom fram, så var det Konaen som kom ut, han ville ikke vise trynet sin, så, så det var jo litt sånn, hva er dette, da? men han hadde ikke mer igjen av den blå, som Åh. var den den egne, jeg ville egentlig ha den blå, ja. fordi det skulle på nett, så sier jeg den blå den beste. Ja. Ice blue, ja. Mm. Blueberry et eller annet. Har alle noe, nok isk i, i glasset sitt nå, telle med Ja. To, og så sier vi uh, skål. 1, 2, 3, Ja? Ok. <laughs> Hva er det smaket om? Saft? Ja, saft. Det, det er så kokosittesmag der. Det, det mm. er det. Smaker liksom den der eh nøttesmaken, det er sero. Det er så lukker saft. Ja. Mm. Saft det, den Det var saftfullt ja ja ja De har masse fancy smaker, og det smaker smakte som mine i. Jorges yoghurt tilsatte en strawberry eller något. Strawberry åt mellan. Ja, säkert. Ja. Men det heter jo Hydration drinker. Hydration, altså, jeg føler de rett seg litt mot sånn trening og sportsmarkedet. Men alle drikker er jo hydrering. <laughs> ja. Det kan ikke være drinker, ikke være hydration, kan du det? Da? Nei, du sier noe i det. Ja. Men, men altså, hvis, hvis vi ser litt på pakken, også, så er det bilder av en frukt og en muskel. <laughs> og noe og tården, og B-vitaminer, <laughs> antioksid... Altså, de, jeg føler de prøver liksom siktet om at dette er sunt og godt, da, og ja, bra for, du, for kroppen. Jeg, jeg tror i USA får de kjøpte for to dollar eller noe ja, ja, ja. Eller flasker. Så det, det der skal mer en som sånn konkurrent med, med Powerade. Ja. En, ja. en konkurrent uh, mot faktisk, Fanta, for eksempel. Ja, Gatorade, jeg tror, Powerade. Jeg tror Prime snart har igjen eh, hvor mye Gatorade har selt flasker. Det er ja. så populært at... Uh, det är helt då. Det är en vanvittig hejt. Ja, Ännu så ja. en sånn som en chokoboll, så är den heit. Detta Men sen pappa sa som jag faktiskt har trott i sent när jag att jag tror det inte kommer bara att gå ut og aldrig kommer tilbake. Det är inte ett fast produkt? Nej. Det er ett luftslott. Ja. Och när det blev pappa sa som han näntes eh för några dagar sedan det er inget på dukt som blir sålt Är det er så fort? Är det er ingenting? Mm. Så jag trodde inte det kan vara så länge. Du tänker liksom på duktig iSEG själv lever fördi det begränsa uppslag som har som sånn pop-up store eller nåt sånt. Ja, var lite levnad lite på dessa härna youtubarna som driver fram mm. det mm. Logan Paul, KSI. Brr. Ja, så är det ju det tillbud efterspörs så ja. det när lite produkter så blir det efterspörs. Så alltså hvis Plutselig er det dette mulig å få tak i over hele verden. Da blir markedet metta. Så da, da forsvinner hype-en. Så jeg tror nok at det, du har nok rett. At, ja. Hvis de lurer, så tar de masse produsere av dette rett før hype-en gir seg. Mens alle sitter og hype-a, så får mm. de hamstre. Mm. For hvis de det tids nok, så sitter de med Prime på hullene. Ja, som har du... gått det var ikke så eksklusivt lenge. Så det Prime Hydration, og så finnes det Prime Energy Drink. Ja. Jeg har sett YouTube og de sier at det ikke så mye forskjell. Jeg tror det er bare er nesten koffeien som, og ta urin og mm. sånn som er forskjellen. Ja, her, her står det gluten-free og mm. caffeine-free. Ja. ja. Mm. Men er ikke alle drink gluten-fri Jo. Cool. Ah ja, men vind du har noe sånn der med flytende yoghurt? Ja. Uh, ja, men ja. ja, nå tenkte jeg sånn leskedrikk og sånn. Ja. Ja. Joken, du liker å klatre. Hadde du tatt en sånn før etter trening? Tenkte jeg at jeg drikker på plasko nå. <hå> altså, hvis denne hadde kostet en helt ordinær pris. 20 kroner. Ja, og jeg ikke var litt, på en måte litt allergisk mot denne hypen. Og på en måte så vet jeg jo det er jo det som er barndom. Ja. Jeg var jo galen etter Charles Barkley i basketballkort. Så vi trodde han var dødsyke, ja, en lage ja. saken. Ja. skulle kort kortere å bli hvert en million. Ja. Og det er det som er så magisk. Ja. Så jeg unner jo alle barn og unge å jage denne primen. Ja. Du er en hype med. Jag på de sveiene jeg er jeg jo ikke hype. Nei, på den tiden. Du var jo en hype kid også. Ja, alle barn er jo det. Ja, ja, ja. Så jeg synes det er veldig kult nå at det er noen sånne begrenset produkter. Mhm men jeg synes det er litt dumt at prisen så høy mm. og smagen er ikke det er ingenting gale med smaken. men den skiller seg jo ikke fra saft eller eller Nei. en vilken som helst av en flaske med, med skarpefager og det som er litt synd er jo at dette er jo mot barn og unge ja det er jo ikke så, så det er jo de som altså det er jo ikke de som, som betaler prisen, det er jo foreldrene men det er jo de som må jage etter få tag i dette her og... Mm. For to så to två primeflaskor så kan ni wi för i vilket som helst spel. Ja, det ärligt. Men gud, tänk på det. <laughs> Total, ja. altså, det så tar vi Det bästa går ju med de här drönarna för jag har ledet på det. <laughs> ah, tusen <listen>, tack. <laughs> <laughs> nej, nej då. Nej, väldigt jag syns att det var väldigt intressant experiment. Syns väldigt trått att at de man inte ville visa sig då. Ja, jeg vet ikke hvorfor. Uh, Kanskje siden det var Fate Prime? Fate Prime! <laughs> jeg liker jo Prime, da. Ja, det er jo akkurat sånn Prime med TV-video. Ja, altså, Prime er jo på en måte den en måte, Norge. Det utgaven over noe. Det er essensielle, hvis du på en måte definerer Prime, Prime så, evil, Primordial. Ja, det var Prime som ble selvt for... Uh, 2000 dollar, på grunn av det var en dag en plass i LA der de hadde en sånn, ja, skal vi si, lemonade stand Ok Og så hadde de, ja, sånn eh, tre tolvpakninger av lemonade prime og så delte de ut til folk og de, de kom aldri tilbake, men det var da bare en dag på en plass Åh, uh, tids, tidsbegrensning De er flinke Tidsbegrensning? Ja. Jeg tror grunnen ja, til at de ikke firma stopper er av... De lager jo bare nye og nye smaker. Mm. Magnus. Øh, hva synes du, som altså, en markedsførings... Øh, student... Øh, de har gjort mye riktig når det gjelder markedsføring. Men hva synes du om produkter? Ja, altså som... Øh, som Jokka sier, så er det jo ingenting galt i produkter. Uh, men... Ja, jeg synes jo prisene er jo helt tidsidig. Ja. Til og med 70 kroner er... Ja, til og med syktidig. Jeg har aldri 70 kroner for en flaske med saft eller seft som brus, liksom. 10 kroner for en flaske med seft. Altså, jeg, jeg, synes, jeg kjøpte en sånn julebrusseft før jul, den kostet meg 30 kroner, så jeg synes det var dyrt. Ja, for det var jo en sånn begrensere ting. Ja, det var en tidsbegrense for uh, julen eller noe sånt. Ja. Så... Men uh, en ting jeg fikk til å tenke på når du nevnte det med at uh, den hadde prime lime, at ja. den bare solgtes bare akkurat da ja. i L.A. Så husker du uh, vi hadde si, om supercis syrprinsikk super, super for effektiv kommunikasjon? <laughs> Nei, jeg husker ikke, men gjerne igjen på tellen. Ja, det var gjensidighet, sympati, sosial bevis, autoritet, og så knapphet. Knapphet. Mm. Konsistensforpliktelse og fellesskap. Jeg føler i hvert fall den med knapphet. Det er liksom det at det er begrenset, Det virker som det er det disse influensene spiller på. Ja. At det er liksom, du må ha det nå, for du vet mm. ikke om, du, om det finnes i morgen. Uh, ja. En parallell til spilverdenen er jo Amiibos, som jeg mm. føler at den ligner en livssyklus. Mm. Mm. Stor hype, begrenset opplag, mm. noen hadde bare den figuren, andre hadde bare den, mm. og plutselig så var jeg vekk. Ja. Jeg vet ikke hvorfor, men det er denne youtuberen som er den ekleste alle. Den ekleste? Ja. Oh ja, jeg, jeg skjønner ikke, nå er det alle ytter å drikke den som bare ut med en gang Åh, oh, den var hekken. jeg ikke, den er jeg som selv var grei jeg. Altså, ja. jeg hadde ikke betalt uh, 70 kroner for deg Hva gjør dere han, av de? Jeg gjør han åtte, jeg Hahaha, <laughs> ja det er jo Den er jo Kanskje en sekser Mhm, litt strammere, litt uh, ja, altså, det... strengere Hva med deg da, pappa? I fjor høst så gikk jeg jo helt til Sverige og langt inn i Sverige. Og mitt oppe på fjellet på hutta, så hadde de en sånn en vert, en stugverd. En, stug en hutteverd. Mm. Og hun gamle damer, når de hadde gått hele dagen og knene ikke ville bære oss mer, så sto hun på trammen, oh, ja. og så hadde hentet vann i bekken, og så sto der med kasset et glas med saft. Mm. Den saften var magiske. Bære enn denne. Men han, smaken var egentlig ganske like, men settingen var en litt annen. <laughs> jeg trodde jeg skulle si at du glemte om i slaget, med ikke last med Prime. Det. det kan vi ha vært det, for vi så aldri flasker. Ja, ja, ja. Jeg tror ikke Prime var ute da. Og, og tror det var på ute i slaget. Det serien, var originale Prime. Prime Prime. Okay. Og så var det en på sånn, hva uh, heter uh, Wrestling matcher, der det ble bara en del Prime, så de, han der Logan Paul kastet ut siden han vant. Bare en fikk det. Altså, de, disse to karene har jo... Hvor mye det markedsføringsteamet de har gjort, det, og hvor mye selve produktet... Jeg vet ikke hvem som lager det. Det må jo være en produsent her. Uh, hydration, Limited, Kentucky, et eller annet. Altså, det er jo fantastisk markedsføring. Hvis mm. det ikke dette er læreboken ja. så må det rette inn i den. Ja. Og dette er liksom den nye måten å gjøre det på. Du kan Vise en Superbowl-reklame, eller kanske det var da, men du kanske ikke vise reklamen på vanlig TV, Det når ikke ut til kids på samme måte. Mm. Uh, og disse to karene er jo Youtubere. Ja. Uh, og husker du første gang du hørte om Prime, hvordan det skjedde? Ja, det var jo... Uh, når jeg hørte om det, så var det allerede UD da, faktisk. Ja. Det var jo på skolen når trenden begynte, egentlig. Det folk snackade om det i skolan. Jag såg åt att, "Vad är det för någonting?" Ja. Vad var det att som så får så i massa. Och så bara jag får och det jag har förtällt har de förtällt mig på något. Jungeltromba. Det ja. var det som sånn jag hörte Morten comeback. <laughs> på <den skolen. laughs> du Morten comeback? Ja, Morten come, uh, comeback <laughs> Ja. Jag har hört det för vi. Mm. Jeg har ikke spilt det uh, så mye selv, tror altså, i motsetning til når meg og det jeg drømte og snakket om Mortal Kombat, og det var hjemme mellom oss, nå kan jo alle tekste om det, og sende det til masse... Alle er blitt ambassadører for dette produktet. Men en gang du legger, sender en melding, eller tweeter om det, eller lager en TikTok, så sprer du ju reklamen. Men jeg tror jeg også at den går litt fortere over. går fortere inn og fortere ut. Ja. Det for det kommer noen ut og spiser det opp ja. Men med en spillkringkastning Kan jeg si tusen hjertelig takk for maten Jo bare hyggelig mm. Det er fortsatt mye på bordet yes. Men uh, jeg håper folk har koset seg Og sitter igjen med fine unntrykk Som de kan ta med sig til neste snack Eller neste gaming uh, omgang Hvis noen vil spise gullerøder og brokkoli Mens de spiller Så er det jo greit Alt er lov men det er fullt mulig å ta seg en godteskål, skollag. Ja det... Hva var den uh, leken, Ui? Nei, det kom jeg! Det kom jeg til å på forhånda